Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám v kavárně Potrvá na posledním předprázdninovém Science Café, dnes na téma popularizace vědy obrazem a kouzlo vědecké fotografie. A já vám hned na úvod představím našeho hosta, kterým je pan docent František Vejda z Jeho české Dobrý univerzity. Dobrý večer. Já děkuji panu docentovi, že přijal naše pozvání a vážil za námi cestu až z českých Budějovic a věřím, že tady společně strávíme příjemný večer. A předtím, než panu docentovi, který pro vás má připraveno řadu velmi krásných fotografií, tak předtím, než mu předám slovo i obraz, tak řeknu jenom několik málo slov o Science Café. Zeptám se, kdo je dnes na Science Café poprvé. Prosím zvednout ruku. Ano, tak je tu pár nových tváří. Tak já jako vždy řeknu pár slov o tom, na jakou akci jste vlastně přišli. Tak Science Café není nějaká jednorázová přednáška nebo diskuze, která by se konala pouze dnes, ale je to pravidelný cyklus diskuzí, které se tady v kavárně potrvá, konají vždy druhé úterý v měsíci a to teď již čtvrtým rokem. A vždy se tady scházíme s nějakým významným vědcem a povídáme si o jeho práci, povídáme si o jeho výzkumu a společně se tak dozvídáme nějaké zajímavé novinky. Dnes tedy bude řeč o vědecké fotografii, ale my se věnujeme i řadě dalších témat. Měli jsme třeba Science Café o kvantové fyzice, o nanotechnologiích, o laserové chemii, ale také jsme se zabývali humanitními tématy, archeologií, egyptologií. Měli jsme tady jako hosta například pana profesora Hešla, psychiatra nebo pana doktora Cílka a, a řadu dalších významných vědců. Pokud byste si chtěli některé z těch Science Café, které se již konaly připomenout, tak máte možnost, protože kromě toho, že tady se odehrávají takhle živě přímo tady v kavárně potrvá, tak český rozhlas Leonardo pořizuje zvukové záznamy Science Cafe to je proto tady máme tento mikrofon a proto tady vítám Josefa Kačírka který bude dnešní večer tak jako všechny ty předcházející natáčet v archivu českého rozhlasu Leonardo si potom tedy můžete záznamy Science Cafe přehrát v rámci pořadu víkendová univerzita a také zvukové záznamy najdete na profilu Science Cafe na eh, portále SoundCloud eh, a všechny tyto odkazy najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz eh, nejen no, Zvukový záznam Science Café je vám k dispozici. Posledních několik Science Cafe natáčí také Meta TV. Tamhle za plátnem máme kameru a Vojtu Cimla z Meta TV. Takže dnešní večer bude k dispozici i na stránkách Meta TV, i jaksi v klasické obrazové podobě. Když už jsem u jmenování našich partnerů a lidí, kteří nám s organizací Science Café pomáhají, tak mi dovolte poděkovat i našim dalším partnerům. naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janečka a našimi dalšími partnery jsou společnost Lucky Lab a Horton International a v neposlední řadě také nakladatelství Akademia, které nám pravidelně na Science Café vždy věnuje nějakou zajímavou knihu a dnes je to tady kniha, která je myslím opravdu velmi pěkná obrazově i obsahově a jmenuje se Tajemství rostlin. E, a tu knihu získá jeden z vás, který buď správně odpoví na hádanku, kterou pan docent položí nebo položí e, někdo z vás nějaký e, zajímavý dotaz. To ještě uvidíme, každopádně jeden z vás si, si dnes večer e, tuto knihu odnese. <clears throat> e, takže já tímto děkuji všem našim partnerům a... Zmíním ještě pár slov k organizaci samotného večera předám slovo panu docentovi, který bude mít tady přednášku. A potom přijde, řeč, přijde řada na vaše dotazy. Ptát se můžete úplně na cokoliv, co souvisí s tím, o čem bude pan docent mluvit. Vůbec se nebojte na cokoliv zeptat, jsme tu od toho v takové příjemné atmosféře, aby skutečně jste se mohli ptát bez jakýchkoliv obav z toho, že. Váš dotaz bude banální nebo hloupý, na to všechno zapomeňte, tady se bavíme ve velmi příjemné a neformální atmosféře. Budete-li mít dotaz, tak prosím se přihlaste. A to hlášení není, není jako ve škole, ale je to jenom kvůli tomu, aby k vám Jozef stihl přijít s mikrofonem a abyste svou otázku mohli položit na mikrofon, a tedy, aby všechny otázky jsme měli zaznamenané pro všechny ty naše záznamy, o kterých jsem už hovořila. Během celého večera si můžete i objednávat. Obsluha kavárny potrvá už je zvyklá na to, že se občas zvedne ruka, která nechce položit dotaz, ale chce třeba další pivo, takže neváhejte se přihlásit. A můžete si objednávat cokoliv s výjimkou teplých nápojů. E, teplé nápoje e, možné objednávat, protože přece jenom zvuk kávovaru by nám příliš rušil tady tu naší atmosféru i se vším nahráváním, takže e, to už by bylo příliš. Samozřejmě vás poprosím také, jestli si můžete stišit mobilní telefony, aby, e, abychom ten zvuk měli krásně čistý a autentický a zbylo nám z toho maximálně cinkání sklenic. Tak já myslím, že na úvod jsem asi řekla všechno, ještě možná dodám, že pokud se vám bude dnešní večer líbit, tak na závěr můžete nám do sklenice, která tady ještě není, ale bude vložit příspěvek na dobrovolné vstupné, případně pokud preferujete nějaké modernější metody podpory, tak na našich webových stránkách můžete nám přispět prostřednictvím služby Paypal a, a některých dalších služeb webové stránky sciencecafe.cz. Tak a já myslím, že to už je už úplně je všechno a já předám slovu, slovo panu docentu Vejdovi. Prostor je váš. Tak děkuji za uvedené slovo. Jsem skoro celý roztřepanej po takovémhle úvodu. Chtěl bych vám říct, že jsem tady s vámi moc rád, že bych vám rád ukázal věci, které není tak snadný vidět především v elektronových mikroskopech a trochu se zamyslet nad těma věcmi, které se týkají zobrazování, který se týkají popularizace těch vědeckých obrázků, jak si ty věci třeba sám doma připravit a tak dále a tak dále. Chtěl bych poděkovat organizátorům za to, že mě jsem pozvali, že dělají tak užitečnou práci pro nás pro všechny a nechci zdržovat, takže se pustíme přímo do práce. Doufám, že vás neutahám tak, abyste potom měli ještě náladu, nějaký dotazy třeba podat. Tak, chtěl jsem říct, že trošku vážně a trochu nevážně bych chtěl říct o vědeckém zobrazování, ale spíš vám představit teda nějaký obrazový věmy z toho, čem, čím se zabýváme. Pár slov úvodem už jsem řekl, představen jsem byl. Jenom jsem vám chtěl říct z těch posledních aktivit mých, na kterých mě hodně záleželo, bylo založení a provozování laboratoře digitálního zobrazování v entomologii, to je tak hloupý a přitom chytrý název, že ta laboratoř je jediná na světě nebo byla. Já jsem odešel z aktivní vědy do důchodu, to znamená, že pracuji ještě víc než dřív, ale můžu už si dělat podle svého vlastního scénáře, taky za vlastní. Poslední, co bylo, že jsem byl laboratoř funkční morfologie, čili vlastně mým doslova povoláním bylo studovat tvarové záležitosti uhmyzu a všeho možného. My jsme časem, naše laboratoř se dopracovala k tomu, že vždycky, když se nás někdo ptal, co studujeme, tak jsme říkali, to je špatně položená otázka, řekněte nám, co jsme ještě nestudovali. Takže díky tomu jsem měl velkou možnost se podívat skutečně po té přírodě po hodně zajímavých věcech, překvapivých. A doufám, že ještě nějaký čas ta možnost bude. Jinak ještě já patřím, teďka jsem teda částečně zaměstnán na Přírodovědecké fakultě České univerzity, patřím do katedry medicínské biologie, mám tři kurzy, jsem strašně rád, že můžu být v kontaktu se studenty, protože díky tomu stárnu pomaleji. Není to vidět na mý postavě, ale na tom mozku trošičku, snad aspoň pro mě. A uh, uvidíte ke konci potom nějaký té interakce. Jinak já jsem se zabýval spoustu věcí, jenom tak rychle, abyste věděli entomologie, elektronová mikroskopie, vědecká digitální fotografie, to mě strašně zaujalo. Já jsem fotím dlouho jako určitě většina z vás a v dobách klasické fotografie jsem strašně toužil založit nějakou novou metodu fotografickou, kde bych se zapsal do historie aspoň trošičku. A všechno, co jsem vymyslel, jsem zjistil, že už dávno bylo vymyšleno. No samozřejmě, když je tam skoro 200 let rozvinutý obor, tam bylo těžko něco dosáhnout, že jo. Pak se objevily ty první CCD kamery a digitální fotoaparáty a ačkoliv to rozlišení bylo nepatrný, jistě si to pamatujete, 640 na 480 takový magický slovo VGA, nebylo tam skoro nic vidět, tak nějak nám se to v té laboratoři vůbec stávalo, že jsme byli takový vědecký si byli, tak jsme si říkali, tohle je určitě dobrý směr a šli jsme tím směrem dál a podařilo se nám skutečně do těch začátků dát určitý originální postupy, které nebyly v té době běžné. Netradiční techniky zobrazování, vůbec netradiční, to je to, co já mám strašně rád, a takže jsme se zabývali takovými tehdy docela překvapivými věcmi, jako že jsme využívali stolní skener k zobrazování, dosáhli jsme dost překvapivých výsledků. Dokonce naše tři obrázky se dostali do Spojených států, protože tam nemohli pochopit, jak je možný, že máme tak obrovský rozlišení, když ty foťáky digitální tehdy skoro žádné rozlišení neměly, ale to bylo skenované protože jsme poznali, že stolní skenery dokáže do určitý míry dělat 3D zobrazeň tehdy. Dneska už je to zastaralý. Skenery jsou daleko modernější. V současné době děláme trošku mikrorentgenografii. To jsem vždycky chtěl něco rentgenovat, dostat se dovnitř. Tady kolegové z ČVUT, kteří jsou taky přítomní, tak se mnou spolupracují na úžasných věcech. Zabývali jsme se primitivními skupinami hmyzu. Teď děláme hodně fosílie v jantaru, to je úžasná věc. Zombi. Když si člověk představí, že některá... ty Jan, tady jsou různě staré, ale některé ty fosílie jsou tak staré, že třeba ten hmyz les po dinosaurech. Tak to je úžasná záležitost, že když si to tak člověk představí. Dělali, aby jsme byli taky užiteční pro společnost, tak jsme dělali hodně na sviluškách. Známí to škůce tehdy, za to táče chmeleč. To byla naše exportní jednička skoro. A taky málo kdo ví, že tady u nás se studovalo, dosáhlo se řada úspěchů na termitech, ačkoliv tu zatím, teda kde dřevo zaklepám, zatím nežijou. V souvislosti s globálním oteplováním, kdo ví, jestli se jich taky nedočkáme, ale je to objekt velmi zajímavý, hlavně co se stýče těch jejich států a komunikace a tak dále. A tak dále. V té laboratoři digitálního zobrazování jsme pak dělali řadu věcí pro víc laboratoří, dělali jsme celostátní konference, tady z toho zbyly ještě uh, sborníky, vydávali jsme CD, disky, jezdila k nám prakticky elita z celé republiky v tomto oboru, taky jsme všichni začínali, měnili jsme ty informace, tak jsme byli moc rádi, že jsme se mohli na těch začátcích zúčastnit. No, možná, že to bylo tím, že já jsem si z Ameriky přivez Krédo, dokážeme měli to o tom snít, dokážeme to i udělat. Jinak ještě mám jedno takové heslo, pak mě mrzelo, že jsem vám to tam napsal, když nejde o život, o, Ale já jsem tím chtěl říct ještě taky to, musím se teda vrátit k jedné věci, pokud šlo o vědu, tak jsme se snažili opravdu pracovat co nejlépe, opravdu skutečně a bez, bez jakýchkoliv pomocí si něco si zkrátit a tak, protože věda se v podstatě dá dělat buď to stoprocentně a když ji děláte na méní procent, tak už to není prostě ono a je to takový povolání, že je pak lepší dělat třeba něco jiného. Čili to jsou takové základy. Tady jsou témata pro dnešní den. Uvědomil jsem si, že vás s tím nebudu teď v tomto momentě zdržovat a sebe, aby jsme se dostali k těm obrázkům, protože všechny tyhle ty body postupně probereme a budou v podobě nápisů, čili nám neutečou. Tady jenom, aby jsme si uvědomili, který všechny termíny v tom zobrazování a v té fotografii a tak, co se tak objevuje. Nebudu to komentovat, jenom si připomeneme, některé ty termíny s tím nemají co společného, některý stoprocentně vědecký obraz a vědecký zobrazování. Vědecká fotografie, vizualizace, imaginace, vize, vizionář a pak je tady termín takovej antropomorfizace, to, co je hodně důležitý pro nás, pro všechny, plynou z toho mnoho široký důsledky a to je, že člověk často vidí určité věci vlastním pohledem a ve vědě je to nebezpečný v tom směru, že se vám může stát, že pak se dopracujete trošku k něčemu jinému, než to v té přírodě opravdu je. Proto jsou ty vědecké metody ve snaze být objektivní, proto se snažíme ne, ne, nezasahovat do toho nějakým způsobem, který ne, není dobrý pro ty, který vědecké metody třeba. Proto se snažíme chránit tyhle ty postupy, aby ta objektivita v úvozovkách, protože je opravdu těžké dneska z té přírody ty mnohorozměrné vztahy dát nějak syntetizovat. Vždycky to vytrháváme v nějakých těch modelech z kontextu a tak, ale to už je náš osud, jinak to zatím nejde. Čili v takovéhle věci všechny v tom běží. Jedna důležitá věc, kterou bych vám tady chtěl říct, to se bude linout celým tím mým proslovem a celou mojí prací. Já bych strašně chtěl, abyste věděli, že rozlišujeme, aspoň pro tu skupinu, co se mnou pracuje a pro mě je to v podstatě zákon a učím to svý studenty, že máme fotografii vědeckou, takovou tu primární, tu dokumentární, kde je potřeba do toho obrazu zasahovat co nejméně, Maximálně tak nějakými v podstatě už vymyšlenými a prověřenými postupy, nějaký ty analýzy obrazu na vědecký úrovni a tak. Čili to je opravdu taková ta primární informace, kterou popisujeme tu přírodu, tak jak je, nebo si třeba myslíme, jak je, ale jak je zachytíme objektivně pomocí těch našich přístrojů a tak. Potom odlišujeme fotografii vědecko-populární. To už není tak striktní kategorie, to je kategorie, kdy se snažíme tu vědu nějak popularizovat. A třeba v elektronovém mikroskopii... Spadlo mě ucho. V elektronovém mikroskopii je primární záznam, ta obrazová informace v všede škále. A dneska noviny a vědecko-populární časopisy a lidi chtějí barvu. Čili my do té... Informace původní do té fotografie vkládáme pomocí počítače barvu, víc se s tím nedělá, takže to jsou fotografie, které jsou určené pro tu vědeckou popularizaci, ale tyhle ty fotografie už nepovažujeme za primární vědecký a za vědecký je nevydáváme, jenom jako prostředek popularizace vědy. A potom je fotografie výtvarná, kdy už vyloženě si pustíte fantazii volně a už s tou primární fotografií vědeckou zacházíte tak, že ji libovolně zpracováváte. To samozřejmě už nemá často s vědou přímo nic společného. a samozřejmě to nemůžete za vědeckou fotografii považovat. Je už to taková odvozená věc, ale velice důležitá, protože vlastně víte, že leta tak cítíme, že věda a umění k sobě hodně patří a prolínají se. Čili tady ta věda spojená s tím výtvarným vlastně uměním tohleto dokumentuje. Takže, ta vědecká fotografie jako zdroj vědecké informace, tady máte e, pohled na přední část mravence v rastrovacím elektronovém mikroskopu, takhle primárně zachycený, to je ta vědecká fotografie dokumentární, ta nezměněná. Potom teda ta popularizační fotografie, kde si přidáme, řekněme, tady v té elektronovém mikroskopě nějaké barvy, tak to už by mohl být nějaký snímek, který po nás chtějí třeba redakce časopisů a tak. No a potom je taková ta výtvarná fotografie. Tady už vidíte, že tady si výtvarník zahrál s tím ravencem a dopracuje se potom až k takovým uh, abstraktním tvarům, že, jo? že to už ani nepoznáte, že tohle původně byla kutikula hmyzu, nějaká část. Čili to už jsou věci, které víceméně tak uh, útočí na ty emoce, vyvolaví vás, ve vás pozucit nějakých estetických zážitků. A to je ve vědě velmi žádaný pro popularizaci nebo pro takovou nadstavbu nad tou původní vědou, aby to bylo taky zajímavější a nebyla ta věda tak suchá, která často ty hodiny, dny a noci, které strávíte s nějakým bádáním nad něčím, ta příroda je komplikovaná, dneska už se o tom hodně ví, čili to už není tak jednoduchý. Ta doba těch polyhistorů, kteří znali několik oborů a tak, ta už je dávno pryč, protože dneska i ve svých užších oborech neznáme všechno, že ta, ten impact těch nových informací je obrovský. Takže ta teďka popularizace vědy. Je to v podstatě základní úkol toho celého, té aktivity, je zpřístupnit významný vědecký výz, výzkumu široký veřejnosti s rozumitelnou formou. Ta veřejnost, si to žádá, má na to právo, že jo? jsou taky daňoví poplatníci, ta věda je z toho financována a je taky potřeba, aby ti, kdo mají tu sílu, vytvářeli nějaký pozitivní obraz té vědy, protože je řada různých skupin, které eh, jdou třeba opačným směrem a tak. A dost lidí tomu potom třeba uvěří, protože je problém eh, objektivní informace, a toho, jak s tím lidi zacházejí, to už je druhá záležitost. A víte dobře, že řada dobrých věcí se dá zneužít a tak, čili je dobré v tomhle působit a je to zlá, čím dál tím víc potřeba. Že jo? Einstein jednou řekl, že když nedokážeme něco uh, jednoduše vysvětlit, tak tomu nemůžeme tak úplně uh, rozumět v širším slova smyslu. Já se snažím uh, propagovat vědu pomocí obrazu, proto jsem tady a uh, po práci v centrech, v těch hlavních městech, třeba v Praze a v regionálních uh, hlavních městech jako Budějovice a další, jsem pochopil, že je potřeba jít i do těch regionů, protože ty se často k té informaci tak nedostanou, zvlášť v těchto těch oblastech. A tak jsem se pustil do takové regionální popularizace vědy obrazem. Tady máte uh, uh, oblasti České republiky, ve kterých jsem zatím se vyskytoval. Os ty ostatní se ještě brání. A na tomto místě, abyste si nemysleli, že je to zaměřené všechno na mou osobu, tak teď vám chci říct velikány popularizace vědy obrazem, který tady byly. Tohle je, to je mimořádný velikán, který bohužel už musíme mluvit v bývalým čase, protože tady pan docen Rajšik z Plzeňské univerzity, náš obrovský kamarád a machr nepředstavitelný, dělal uh, úžasné výstavy v Národním muzeu a všude možně jeho obrázky dneška se kolujou po všech možných časopisech a tak. Tak to byl člověk, který té popularizaci vědy obrazem, opravdu tomu vědeckému obrazu, udělal obrovsky dobrou službu. Tady je šéfka Laboratoře elektronové mikroskopie v Českých Budějovicích, která, když má trochu času, protože šéfovat takovouhle organizaci je dost obtížný, tak taky trochu pracuje. A tady je obraz nad kterým jsme se často hádali, protože já jsem entomolog a nikdy se mi nepodařilo vybarvit, dostat té zlatoočce, tohle to je hemiské se jmenuje zlatočka, udělat tak krásně zlatý, zlatý oko, jako ho udělala ona. Tak to se často špičkujeme. Tady je další velikán e, zobrazování a umělecké tvorby. Tady sedící pan doktor Petr Nohel, který, který jeho obdivu a ta jeho práce taky udělala velký kus práce v tomto směru. Mladý vědecký pracovník z Přírodovědeckých fakulty Petr Juračka. Pokud byste se s tímto jménem setkali, měl někde výstavu, velmi doporučuji. To jsou úžasné obrázky. Autor knihy, kterou dneska dostane jeden z vás, Viktor Sýkora. Tady vidíte jednu z jeho prací. Člověk, který se dostal i vystavoval ve Spojených státech a tak tu vědeckou fotografii popularizovanou. My tady zkoušíme s kolegou Damerem, který je tady taky rovněž přítomen z ČVUT. Uh, uh, Rentgenografické obrázky, mikrorentgenografie, to, čím se zabýváte. Tady vidíte, znáte toho členovce, který mu se říká sviníka, jinak stínka, to je korýš suchozemský, a tady vidíte rentgenový záznam, tak jako by umělecky zpracovaný. S tím se taky budete setkávat. Ku podivu ve světě jsou tyhle ty aktivity velmi žádaný a velmi podporované. Největší americká nadace vědecká pro podporu vědy NSF, National Science Foundation, dělá celoroční soutěž pro vědce z celého světa. Jsou tam úžasné věci. Já jsem strašně šťastný, že se mi podařilo dvakrát se dostat do semifinále. Jednou s tímhletím obrázkem, to je jedna můra v ultrafialovém světle, jsou na ní určitý značky, které nejsou v normálním světle viditelné. A tohle je takový abstraktní motýl, nikdy nežijící. On teda má svoji reálnou podstatu, ale počítač ho takhle znetvořil, přesto se dostal ve Spojených státech do semifinále. Jinak ty věci, co se týčají, týč, týkají vizualizace vědy různých, Eh, protože obrazová informace dneska je velmi důležitá, znáte to jistě dobře. Eh, lidi čím dál tím víc a radši se dívají na obrázky všech různých typů, takže i v té vědě. Takže se dělají jaký workshopy, přednášky, cykly a tak dále. Já jsem měl jednou dobrý grant z FurVoche, Fond rozvoje vysokých škol, a mohl jsem trochu v oběd země okolo nás, tak jednou tam běžel takový workshop, asi dvouměsíční, každý týden, v pátek byl. Byl to přehled teda přednášek. To, to byly tak mimořádný SA z celého světa jezdili tady jeden z nich, profesor Friedberg, který tam měl přednášku a tak řada věcí. Dozvěděli jsme se tam neuvěřitelné věci. Protože nejlepší je to slyšet vždycky o těch autorů, Ty Tě semináře ne, ne, nechodili tam, ale určitě to bylo obsazení, než to bývá u nás. A jinak je celá řada takových zajímavých projektů, bývalých, současných a budoucích. Který se týkají, my jsme třeba měli, v České Budějovice udělali úžasnou věc, že nám podpořili projekt, který se jmenoval Mikrosvět, výstava České vědecké fotografie. Já bych si dovolil vám poslat tady katalog kolovat, ty ho znáš, že jo? Já zase chci rušit, nebo, nebo podívat se, potom doře. Tak jenom tak pro zajímavost my jsme se nečekaně s touhletou výstavou, to bylo 30 vědeckých pracovníků i studentů, byli autoři, tak jsme udělali takovou výstavu, byly tam i nějaké historické postavy, dostali jsme se s tím až do Bruselu v době konání té slavné schůze, kdy tam vysela ta úžasná skulptura, byly okolo takových diskuze, takže i my jsme trošku přispěli, bylo to v Národním divadle a tak dále a tak dále. FROVŠ podporu podporuje ten fond, fond rozvoje vysokých škol, jsou podpory projektů různých v Akademii České republiky. Je to zatím ještě tak ne vždy systematický, je to v podstatě v řadě míst na začátku, ale už svítá. Proto si myslím, že je dobrý, když, když to jde, tak se zúčastnit takovýchto soutěží vyhlášených nebo se snažit o to, aby si ty instituce, kterých se to týká, uvědomili, že je potřeba podporovat nejenom teda, protože musíme pěstovat v sobě nejenom, tu, nejenom toto objevování a, a takové ty informace běžného života, ale potřebujeme hledat taky něco, co by nás zůšlechtilo. Víte, že to potřebujeme zvlášť v této době. A v budoucnosti to budeme potřebovat ještě víc. Čili to, co dřív objevovali naši předkové v České republice, jako jinde ve světě, titáni tohohle oboru, který propojovali vědu s uměním, tak je potřeba se zase k tomu vrátit a kultivovat se a hledat taky krásu, nebát se toho. Před pár lety, když jste řekli věci nějakého, aby bádal na kráse a tak, tak každý utekl, protože to byly věci nepředstavitelné, ale dneska už je to běžnější záležitost. Tady máte pár obrázků z toho, mikrosvěta, z té výstavy, když byla v Budějovicích. V těch regionech je to hrozně zajímavý. Je to taková zpráva z těch regionů, nejenom politická, protože my nadáváme na ty centrální politiky a oprávněně, že jo, a jsme z toho všichni na větvi a v těch regionech často najdete skupiny, které pochopili, že, a mají blíž, blíž k té zemi svý, mají blíž k přírodě, mají blíž a, a víc to můžou ovlivňovat třeba. Takže ty regiony jsou potenciálně docela zajímavá, zajímavý systém a v té popularizaci rádi přijímají. A e, někdy s takovou pětou, já jsem se setkal třeba s tím, že jsem si byl koupit knihu návštěv v papírnictví pro jednu výstavu v Protivíně a ta paní mi říkala, nejste vy ten autor. Ty výstavy, my jsme tam v neděli se vzali všechny příbuzné, oblíkli jsme se do svátečních, táta si vzal kravatu, to dělá tak jednou, jaká na pohřby, když dá tak, a šli jsme se podívat na tu výstavu a to se nám přiblížil, tak úžasné věci, čili je, je potřeba uh, pracovat. A ty regiony někdy vytvoří takový výstavy, který třeba ani my v akademii jsme ještě neudělali takový zajímavý, jako třeba teď je, ještě teďka je to dokonce tohoto týdne, co je malé, to je hezké, a ze života hmyzu. Jsou tam zajímavé, je tam, je tam historie a současnost v čelařství. Dan Barta tam má svý vášky, který dělá tak úžasně. Na vernisáž přišlo spousta lidí, byly tam zajímavé kulturní vložky, toto, to je vždycky pěkný. Že jo? Děti tam v podstatě představili tisíce kreseb na to téma, těch drobných věcí v přírodě, hmyzu a takto. A to je inspirativní. Já jsem si toho hodně nafotil a dívám se na to, a mám z toho takový dobrý pocit. Ono vůbec s dětma pracovat, je, je úžasný. Já teda většinou dělám s těma vysokoškolákama, a to už je člověk, který je v podstatě připravený, ale jasně, aspoň jsme se smíš vždycky dobré. Tak v těch dětech přece jenom ještě takový potenciál, že jo? A dokážou se na některé věci dívat. To neříkám nic nového, všichni to víme. Tak to jen tak si uvědomuju, když se dívám tady na ty obrázky. Podle toho vypadají i ty zápisy v těch knihách. Pak na konci mám některý vocitu z jiné výstavy. Tady jsou příklady popularizační aktivity. Zrovna tam je špatně vidět. Odkazy webové, to jsou jenom takové názvy aktivit přírodovědci třeba na Přírodovědecké fakultě. Přírodovědeckou fakultou tady v Praze, to není v Budějovích to tady je v Praze. Věda je krásná, obrovská soutěž, vědecké fotografie, to jsou mimořádně autorské příspěvky, které tam uvidíte, je to na webu, takže tenhle ten název, když si dáte do vyhledávače, tak se k němu dostanete. Den fascinace rostlinami, to jsou nové aktivity, časopisy, které hodně popularizují vědu vesmír živa. Třeba ta živa není tak známá, ale tam jsou úžasné záležitosti, které se dočtete třeba o té naší fauně a, a celosvětové informace, které běžně nejsou ke čtení. Velmi populární formou, že doporučuji akce Evropská noc vědců. U nás v Budějovicích je trošku taková zvláštní, my to máme založený na, protože to má představit vědce jako, norm, jako by v úvazovkách normální lidi, vědec normální člověk nemůže ani být. Jo. Já jsem kolikrát říkal, že u nás náš ústav, entomologické ryby obehnali osnatým drátem, takže z toho můžou udělat odbočku bohnic. Když jsem viděl kolegu, třeba, který jde domů a je v diskuzi si v oblík jednu botu a druhou ne, takže měl jednu hnědou, druhou bílou laboratorní a tak dále. Je to věc, která má ty vědce představit a trošku je přiblížit lidem. A my to máme založené na vystupování skupin. Kde, který, který jsou Hudební, kteří jsou složený z vědců, anebo aspoň pár vědců, je tam vždycky. Už k nám jezdí dokonce zahraniční známí hudební skupiny, složený ano. z vědců, a to je skutečně propojení, propojení s lidem. Tuhle, já nevím, jestli to můžu takhle říct, ale tuhle jsem tam stál a přišel ke mně takový vlasatej, silně podnapilý člověk zvenku a říkal mi, ty vole, co je to tady? Já jsem mu říkal, to je noc věců, tady se představují věci. A mu říkal, to je teda vařej, viď. Takže někdy máte takový pocit, že přece jenom tak se na toho věce můžou chvilku dívat. Elektronový mikroskop jako prostředek výzkumu a popularizace vědy. Jsem šťastný momentu, kdy jsem tenhle ten prostředek uchopil do svých rukou, pokud se to tak dá říct, a začal jsem bloumat po těch... Krásách tě toho, těch mikrosvětů, které jsou nad námi, pod námi, okolo nás a tak, to jsou úžasné věci. A i když to není zá lehká záležitost, protože je to velmi náročná technicky záležitost, finančně obrovská, ten elektrový mikroskop, to jsou nepředstavitelné ceny, všechno, ale když pak něco studujete, i když na tu krásu kolikrát není člověku ani moc dobře, protože to jsou tak, tak obtížné komplikace, protože vy vidíte řadu strukturálních věcí, nepředstavitelné množství detailů různých, ale dostat z toho takovou esenci třeba tu funkční, jak je to propojený ty struktury s funkcí a tak, to je někdy velmi obtížné a je to teda výzkum, který opravdu, to je běh na dlouhý trati, když máte tříletý grant, tak máte co dělat, abyste a můžete být obden u tom mikroskopu, abyste to stihli vůbec a tak dále a tak dále. Ještě než se dostanu k tomu elektronovému mikroskopu, tak chci upozornit jenom na význam a vývoj přírodovědecký kresby. Tady máte jeden příklad z minulosti, jak rozvíjíme ty digitální techniky a tak, jak jsme všichni zvyklí, že už v tom mikroskopu nekreslíme nic, jenom mačkáme ty čudlíky a přístroj nám zaznamená. Já dělám každý rok soutěž s celou hradou, jsou desítky studentů, o nakreslení obrázků z optického mikroskopu. To byste nevěřili za, za 15 let třeba, jak ta schopnost jde pomalu dolů a dneska už skoro nikdo nedovede zakreslit to, co jsme mi dělávali běžně. Čili až nám jednou ty digitální techniky vypadnou, tak si možná ty, tu přírodu ani nebudeme moc nakreslit. Ernst Haeckel byl takový biolog v historii, který začal upozorňovat na krásu tvarů v přírodě a tak a posunul některé ty výzkumy a pohled na biologii i tím estetickým směrem. Ještě, než se dostaneme k optickému mikroskopu, tak tohle je jeden z prvních, to je ten uh, mikroskop, kde byla jedna čočka a člověk vůbec nechápe, jak je možný, že s tím vůbec něco viděl. Pak přišly ty Hookovy mikroskopy, které už byly teda dokonalejší a ten huk, i když to bylo strašně primitivní, tak dokázal nakreslit takovouhle blechu, kterou dneska, to je Wikipedie, kterou dneska v podstatě už líp nezdokumentujete. Takže to je mimořádný, co tehdy. A taky člověk pochopí, že i ten vědec je důležitý, nejenom ten přístroj. Přišly ty mosazní mikroskopy, optický mikroskopy, dneska s počítačem, bez toho už nedáte ránu, že jo. No a dostáváte se na hranici možností toho svazku fotonu, toho optického svazku, který vám ukáže už řadu detailů, ale dál už pak nemůžete, vy tady vidíte třeba kus nervového systému hmyzu, vlevo jsou ty nervové buňky, tam jsou vlákna nervová, napravo. A ten elektronový mikroskop, svazek elektronů ve váku dokáže úžasné věci, takže se dostanete na rozlišení obrovské a zvětšení až milionkrát. No, je, vy vidíte často ty obrázky, tak já jenom strašně rychle vám řeknu, jak se k tomu dostat, že to není taková legrace, že člověk buňku a stečí do mikroskopu, Musíte jinej, to, to jsou opravdu dny a týdny práce, než se dopracujete k tomu preparátu v tom mikroskopu. Musíte teda tu buňku fixovat, zastavit její procesy. Teď se díváme na prosvětlovací elektronový mikroskop, kde studujete na řezech buňky v tom tzv. prosvětlovacím neboli transmisním elektronovém mikroskopu. Musíte ty buňky odvodnit, musíte je převést do pryskyřice tvrdý. E, to jsou takový malinkatý bločky, tam ty černy Malinkatý věcičky to jsou kousky chání nepatrných, který potom krájíte na takovém speciálním zařízení, které se jmenuje tam vám používáte diamantový nůž, taková běžná cena je takových 70 tisíc. Když vám vypadne z ruky, můžete kupovat nový, nebo vás vyhodí za to, že? nebo něco takového. Tam je takový krystal speciálně připravený technického diamantu. Ty řezy, které z buňky uděláte, chytáte na takovéhle síčky, které mají průměr 3 mm. Těch řezů je tam několik, třeba 5, 10. Takhle to vypadá, když to zvětšíte. To jsou ty řezy že jo, s tou buňkou. Vlevo je ty, ta buňka na tom ultratenkém řezu, který má tak prozajímavost třeba 60 nanometrů, že jo, jestli si to dovedete představit, milimikronanopiko, jak to jde dolů. Tady v levé části je to, co vidíte, když tu buňku tam střečíte v tom ultratenkým řezu, takže vy vidíte, že nic nevidíte. Protože je potřeba ještě to takzvaně zvizualizovat, takže pomocí solí těžkých kovů, uranil, olovo zvizualizujete membrány a různý ty části, pak si sednete k elektronovému mikroskopu a díváte se na stínitko, kde vidíte obraz a kde zachycujete dneska už digitální technikou nějaký buňky nebo to, co studujete zrovna. Tady máte buňku tak 8000x zvětšenou zhruba. Tady máte virus, který opouští buňku 400 000 zvětšení a tak dále a tak dále. Pak je druhý typ elektronového mikroskopu, který znáte, hlavně jeho produkty líp, to je takzvaný rastrovací nebo skenovací elektronový mikroskop, scanning zkráceně, mikroskop, který nám umožňuje sledovat povrchy. Když tam strčíte brouka, zase nějak připraveného, tak ten brouk, vidíte tam ty štětinky při obrovských zvětšeních že jo, a tak vžasnete, co tam všechno je. Musíte ho speciální technikou vysušit, fyzikální záležitost pozlatit. Představte si, tady je brouk pozlacený, vysušený teda. Ta vrstva zlata je tak tenká, že cena toho jednoho terčíku je tak několik halířů. Nemyslete si, že si odvážíte podvádět Národní banku. Je to ryzí zlato, ale ne, ta vrstovička je nepatrná. Je to potřebný proto, aby, abyste dostali správný signál z toho preparátu. A pak teda vidíte to, co vidíte dneska v těch, v těch časopisech často. Čili pohled na ně, tohle jsou pavoučí žlázy snovací. Ven ty, z těch senzil se vytváří ty pavoučí vlákna. Doufám, že to je tak. Často tyhle ty klasické techniky, kde používáte nějaký chemikálie jak odvodňování a práci, tak často tam získáte takzvané artefakty, že se něco tak úplně nepovede, něco se vám tam vysráží a tak. A nemusíte úplně vidět to, co v té příroji skutečně je. To je takový velký umění, abyste nejenom to dokázali připravit, ale tak ještě dobře interpretovat. Na to se vymyslela úžasná věc. A to je tenhle ten nový typ scanningu, elektronový mikroskop rastrovací field emission, low temperature field emission se to jmenuje. Je to mikroskop, kde můžete živý organismus, třeba toho brouka, zmrazit na teplotu minus 195 nebo nějak podobně. Strčí to to do vymraženého celého mikroskopu. A můžete to rovnou bez pozlacení nebo s pozlacením při této tý teplotě sledovat. Můžete vymraženým skalpelem, který je tam přítomen, lámat. Uh, ulomíte mu nohu nebo rozříznete voko a tak dále. A můžete si postupně ho takhle sekat a zmapovat celou tu situaci, kterou potřebujete artefakty ty tam nevznikají. My jsme to dostali před asi před pěti nebo šesti lety, tenhle ten mikroskop do biologického centra. Já jsem ho se s tím setkal v 95. roce. Teď udělám takovou malou odbočku vzpomínací, protože stojí opravdu za to. Já jsem byl v Marylandu, v Beltsville a potřeboval jsem udělat uh, nějaký skenovací obrázky. a ptal jsem se, kde tam je nějaká dobrá elektronová mikroskopie a oni mi řekli, tady je jedna z nejlepších v Americe, je to dva kilometry, sede lesem, a tam je taková placatá laboratoř v tom lese, a tam je ta elektronová mikroskopie. E, šel jsem tam, byla, e, bylo před Vánocemi, začalo sněžit, a já přicházím k té laboratoři, říkal jsem si, to musí být ono, že jo. Najednou vyběh chlap s bílým pláště, v bílém pláště s, takovým, s takovou kovovou tyčí, zamáchal takhle v tom sněhu a zmizel dovnitř. Tak jsem si říkal, že by to byla nějaká psychiatrická. E, ta. Za chvilku vyběh další, zase udělal to samý. Já jsem si říkal, to bude asi nějak něco divného. No, oni tam oni chytali na vymražené ty, tyče sněhové vločky. A přišli na úžasnou záležitost, že sněhová vločka, kromě spoustu věcí, které se o tom dá zjistit, že vlivem určitých chemických příměsí těch polucí ve vzduchu se formuje jinak než běžně, když je ten vzduch čistý. Že? Pak jezdili po různých ledovcích a tak. A ten výzkum byl hrozně zajímavý. Takže tam jsem viděl možnost tohle přístroje a ten vám umožní, abyste studovali bakterie. Třeba tady vidíte bakterie, to je zvětšení 65 tisíc. Detaily na kutikule, tohle to je 100 000 krát zvětšený při obrovském rozlišení a tak. Takže to jsou věci, můžete lámat, tady vidíte povrch hmyzu s kutikulou vlevo zlomenou, si buňky. Tady, jestli si pamatujete, u hmyzu trachální ta e, vzdušnicová soustava, tak ty trubičky, kterým dechají, tak jsou vystužené takovým spirálovitým vláknem, to je to, co vidíte vevnitř, to je zlomený. Čili úžasné věci se s tím dělají. Ta elektroná mikroskopie je nejenom moderní vědecká metoda, ale taky je to úžasný prostředek, prezentační, protože ty obrázky jsou krásní, zajímaví a opravdu uh, tu veřejnost oslovujou. A umožňují nám podívat se do těch mikrosvětů opravdu dost podrobně, když víte kam a když si dovedete představit. Já se omluvám tady za to svý jméno, ale abych, aby to se to nesplitlo s, nějakým, s nějakou jinou, Prací, tak já se snažím teda popularizovat pomocí v uvozovkách výtvarné fotografie, trochu tu přírodu přikrášlit, nevydávat to za, za vědeckou fotografii, s týma, toho mám dost v publikacích a tak, že jo? Takže trošku nás obohatit a sám sebe, protože dělat to je obrovská radost. Eh, krása těch mikrosvětů, tak eh, tam jsem si všiml takový zajímavý věci, eh, že často my se určitých věcí bojíme, že jo, VILUS, HIV a tak dále a tak dále. Je, je hodně takových věcí, které nás můžou uškodit, které jsou pro nás nebezpečné. Je zajímavé, že v tom elektronovém mikroskopu takovéhle organismy nebo nebezpečné objekty jsou často velice krásné. Tak já vám ukážu pár takových obrázků. Tak třeba viry. Malý, nebezpečný, že jo? pořád záhadný, jsou krásný. Tady vidíte viry HIV, jak opouštějí povrch buňky. To je takový zvláštně. Se vytvářející virus, on není moc vidět, když je uvnitř buňky, když potom odchází na povrch, tak se začíná takzvaně zviditelňovat, protože si odebírá buňce ještě kusy povrchové membrány a tak, a začnete ho vidět. No a tady vyráží ty skupiny těch virionů, destruovat teda další buňky. Tady vidíte při obrovském zvětšení pomocí počítačové analýzy trošku obarvený ty vrstvy, aby se v tom malinko vyznali, že jo. Bakterie všudy přítomný, mikroorganismus. Tak to, tohle to je takový typický pohled na ty bakterie, v, ovšem nakrájený tím ultra, uh, mikrotomem v ultratenkém řezu. Uh, tady u toho se zastavím. Tohle to je snímek. My jsme byli taková zvláštní laboratoř v našem ústavu, bylo nás teda tehdy parta asi 15 lidí, bylo to za to táče, a my jsme měli. My jsme měli k dispozici dolary. To bylo tehdy úplně, úplně neobvyklá záležitost, ale my jsme dělali na takovým výzkumu výzkum ve spolupráci s atomovou agenturou Rakouskou, tam vedle Vídně, v Cybersdorfu. Tehdy se dělala takový, taková zvláštní záležitost. V Africe je obrovský problém, byl, je a ještě v budoucnosti bude, i když už menší, problém s mouchou cese, že jo. Ta spavá nemoc a další nemoci, který potom, nejenom člověka, ale, ale i dobytek, to je tam velký problém v řadě oblastí. A tady se přišlo na takovou zvláštní metodu, že, že byla fiber, biofabrika v tom Cybersdorfu a obrovské množství kúkel se produkovalo, které se do té Afriky letecky vyvážely a sypali se do těch nebezpečných oblastí. Tak každý si řekne... Ty vědci ty jsou máklí, že jo? co to za státní peníze dělají za, za blbosti. To bylo založené na takové uh, speciální věci, že měli třídičky, že dokázali rozstřídit automaticky samčí a samičí kukly. Ty samčí kukly ozářily kobaltovou bombou, takže je sterilizovaly. Čili ty uh, kukly, které byly vyvezené do té Afriky, z nich se vylíhly sterilní samci, který odpářily samice, který se chovali jako byly a čekají potom z toho žádné larvy, protože byly sterilní ty samci, žádné larvy se nedostavily a tím se ta populační hustota snižovala. Čili my jsme pracovali na těch bakterích, který s tím jsou Takhle, ta moucha CC má ve střevě takový speciální orgán, který se jmenuje micytom, naplněný tím typem bakterií, mikroorganismů který produkují vitamíny řady B12, který souvisí s rozmnožováním. Když je ten, ta produkce těch vitaminů nějak nabořená, tak je problém s jejich dalším rozmnožováním. A my jsme právě tyhle ty věci studovali, jak to souvisí, s tím rozmnožováním a vůbec takže a protože jsme ty věci dělali v té morfologii jsme byli už hodně známí, tak jsme byl, měli i podporu z toho zahraničí. Tak to byl takový zajímavý výzkum, protože jsem si odskočil do minulosti. Tady vidíte bakterie, jak se dělí, když se zaškrcuje vznikají ty dvě ceřiny. Alergie, kdo je, neznáme, skoro každý, že já už mám z alergie astma. Takže nemůžu nejenom kvůli svý postavě mohutný, ale i kvůli alergii nemůžu kvůli tomu tak rychle chodit, třeba mám s ním potíže, čili všichni to nějak známe, že jo. No a ty uh, uh, organismy, které způsobují ty alergie nebo se na nich podílejí, tak jako pily třeba, to jsou tak úžasné věci, tady máte pililie lilie třeba v tom elektronovém mikroskopu, to jsou opravdu tvary, někdy až překvapí, víš, tohle to opravdu jako evokuje fantazii, že jo. Plísně a celá řada dalších objektů. Klíšťata, To je o tom se dneska dočtete v každém skoro časopisu, který si otevřete, tak to je taky hodně zajímavý. U nás se to v, v Jižních Čechách studuje, protože tam jsou s tím taky velký problémy, že jo? samec klíštěte. A samice, která má, která právě saje a způsobuje nám ty problémy. Nejenom, že nás může infikovat, ale je to docela nepříjemná záležitost. Jsou různé recepty, jak to kliště dostat ven. A to, co způsobuje, je, to kliště drží strašně. že jo? Zvlášť, když takzvaně v úvodovkách zakousnu další dobu, tak si řeknete, jak ono on, to asi dělá. Za to, Jak vidíte vepředu, ty tři výčňelky, ten prostřední, takzvaný hypostom, to je to, co jí drží. Ona to zapíchne postupně, narve to do toho člověka. Tam jsou zpětní hláčky, jak vidíte. Takhle je detail. Takový ty drobný kousíčky, který vidíte mezi těma zpětnýma háčkama, to je moje kůže, když jsem si ho vytrhával, takže to jsou ty zbytky. Tak tam dobře bylo to klíště zachycené. Taky vidíte, že se mnohonásobně ta samička, když, pije, když ji někde zapomenete, nebo na psovi, tak jsou takový veliký, než odpadnou. Jak je to asi udělané, aby nepraskly? Tak tohle to je, ještě než začnou sát, takový záhyby hluboký jsou, Celá ta kutikula je v záhybech, čili tam je velká rezerva na to zvětšení objemu. To všechno můžete těma elektronovými mikroskopama vidět. Pavouci, problém s arachnofobí, že jo? teď se to ve světě hodně zase začalo řešit pomocí psychiatrických a psychologických metod, jsou o tom nový články, jsem docela zajímavý, který teď ještě nemám ani zažitý, tak víte, že někteří z nás se těch pavouků příšerně bojí, je to v podstatě skoro někdy až nemoc. V tom elektronovém mikroskopu to jsou nepředstavitelně krásné a zajímavý tvorové. Tohle není teda zrovna z to je taková skákavka, ta vypadá opravdu hodně zajímavě s těma očima, že osm očí podél hlavy. Tohle to je snímek, který byl hodně žádaný, který jsem nazval pekelník, tak, to, tak vidíte, že ty e, zvířata vypadají v tom elektronovém mikroskopu někdy hodně zajímají. Když se podíváme trochu do půdy, tak nejenom ty žížaly nám vytváří humus, ale ještě chvosto roztočí, hlístice a další. Tak ty roztoči, to jsou v podstatě příbuzný klíšťatům. Jsou to členovci, který nejsou ještě tolik poznaný jako třeba hmyz a je tam ještě řada no, objevů nás čekají. Jsou to členovci nejrostodivnějších tvarů, který jsou často dobře adaptovaní, když třeba proti predátorům oni se dovedou do kuličky zbalit jako takový tančík. Vypadají některý jak takový příšery, mají tři drátky, kterýma třeba lezou po určitých pavučinkách nebo po potom půdním pr prostoru. Takže tam ještě hodně věcí bude zajímavých, hlavně, hlavně v tropech, že jo, ty tropy vůbec ještě jsou otevřený. Motýly zrození ke kráse doslova, Tady motýlí lípel, tak když se podíváte na ty šupiny, ono se to teďka hodně studuje v celý řadě laboratoří, protože tam je nejzajímavější věci, jak vznikají ty motýlí barvy. To je to zajímavé. Takhle vypadají ty šupiny. Jedna je tam vypadlá nahoře. Je to podobně stavěný jako tašky na střeše. ne tak úplně, ale když potom tu šupinu začnete víc a víc zvětšovat, tak najednou zjistíte, co tam je struktur. Když to ještě víc zvětšíte, tak vidíte další struktury na těch trámcích třeba. když to ještě víc zvětšíte, tak je tam celá řada dalších struktur. A tady vidíte na příčním řezu tu motýlí šupinu, horní část je nahoře s těma žebrama, spodní část je dole, Ty vevnitř, ty vakuly, jaký velký, to jsou vzduchové bubliny. A ta barva vzniká kombinací toho vzduchu, barvy, které jsou vevnitř v té šupině, melaniny hlavně a tak a interferencí barev na těch jemných strukturách na povrchu. Takže kombinací těch tím vznikají červený, modrý a tak dále. Teď se to hodně studuje, protože se to v budoucnosti určitě využije v textilnictví a tak dále. A tak dále že jo? Co je magická věc? U těch členovců jsou hmyzí smysly. Jsou to taky věci, které nám určitě v moderních technologiích hodně pomůžou, protože hmyz umí navnímat úžasné věci, Známý jsou třeba ty, to vnímání opačného pohlaví pomocí feromonů na kilometry a tak, že Tak ty struktury jsou strašně zajímavý. Ty motýly mají adaptovaný tykadla, samci mají hej, hodně takhle rozvětvený, aby ta plocha pro to zachytávání těch molekul feromonů byla co největší. Tady to vidíte v elektronovém mikroskopu. A ty jednotlivé vlásky, když si potom prohlídnete, tak uvidíte, že jsou zase ještě oni dál rozvětvený, aby ta plocha byla co největší. Tam jsou smyslové buňky a smysly, které vnímají ty jednotlivé molekuly, které zachytějí. A tady vidíte receptory, to, to jsou dendrity, které jdou k těm štětinkám smyslovým a odvádějí ty věmy do centrální nervový soustavy, kde se rozhodne o tom, zda ta samička, kde je a tak dále, a tak dále, a tak dále. Učili jsme se složený oči hmyzu, jak je to zajímavá věc, že jo? to je opravdu tak esteticky moc pěkný, když se na to díváte. Je to dokonalost sama, jak je ten oční systém, ty čočky vytvářené, hmyz vidí mozaikovitě. Že jo? Když se potom díváte na různé příklady, tak zjistíte ještě další věci než ty běžné. Například tady vidíte, že existuje hranice, to je pořád jedno oko, nahoře jsou větší, čočky dole jsou menší, každá ta část má trošku jinou funkci ve vnímání. brouci vírnici třeba, který tak rychle šmejdí po hladině potoku třeba nebo tuní, tak mají dělený oko, půlka oka je nad hladinou, půlka pod hladinou, Každý to oko, ta, každá ta půlka vypadá jinak, to jedno vnímá, věta ta optika pod vodou je jiná než nad vodou, že? čili ty adaptace, to, co si hmyz a vůbec všichni, všechny organismy dokážou eh, vymoci, ty, ty adaptace přizpůsobení, obsazování nových prostředí, kterým který my jim častokrát připravujeme, to je úžasný studovat. Že? Další takový nebezpečný tvor nebo votravný komár, tak když se je pak prohlídnete pod mikroskopem, tak to jsou úžasní organismy. Vidíte tam, tady je bodák, takový ten, jak tomu říkám nevědecky, to by mě dali u nás na ústavu. Čas, kterým teda proniká, zase když je krev u vás. No tenhle ten, hle, ten brouk, toho se snad tady nebudu tady. U něj zastavovat líkožrout smrkový nebo kůrovec, to jste z toho četli už, že máte k tomu jistě každý osobní přístup. Když se díváte, tohle to teda už úplně neplatí, protože to je ještě tak na začátku těch kůrovcových kalamit. Dneska pozorný pozorovatel přírody zjistí, že na místech, které třeba nebyly ošetřený, takže už je nále, už z nálezu rostou nové smrčky a tak. Je to živá laboratoř, je dobrý na tu šumavu jezdit a naučíte se tam, O té přírodě hodně, každý z nás, je o sobě, skoro nejvíc o sobě, protože ten kůrovec tady žil dávno, v době, kdy my jsme ještě neexistovali a asi to fungovalo trošku jinak. Čili člověk se jako naučí o, těch, o té přírodě víc, vidí to na vlastní oči a je to vždycky užitečný. Jinak, když se podíváte elektronovým mikroskopem, tak tady jsou ty jeho mohutné kusadla, kterým se teda prokousává, vytváří se ty komůrky a tak dále. Tady jsou je tykadlo. Na, na konci, v terminální části, je celá řada smyslových receptorů. Ti kurovci jsou schopní odlišit nemocný strom od zdravýho, podle toho se taky orientují, že na tom se hodně pracuje. Ještě pořád je to otevřená otázka, tam je celá řada dalších receptorů, takový ty protáhlí brázdy, to je jeden typ receptorů, na té špičce několik typů chemoreceptorů, který právě vnímají molekuly a různé věci. To, co nás strašně baví, je studiu fosílí v jantarech, protože ten jantar, jak jsem už říkal, jednak je to krásná záležitost pro ženy, že jo? zasazený ve stříbře, zavěšen, jantarová komnata, taková záhada, kolik lidí o tom se napřemýšlelo, napsalo. No a my bádáme, jak to teraz je s, tím, s těma zvířatama, které tam jsou zachycené, protože tam jsou i kolikrát ještěrky a tak všechny možné organismy, které tehdy žili, a do té smůly tehdejší rostlin se zachytili, takže tam najdete plejádu všeho možného. Tady vidíte termita, vidíte, že to zachování těch povrchových struktur je docela zajímavý. Tady je dvou milimetrová parazitická vosička, která na něčem tehdy parazitovala. Mouchy, které jsou nejčastější v těch jantarech. Jantar je všelijaký stáří. Nejmladší jsou několik set tisíc let, ty kopály takzvané. Nejstarší jsou běžný jantar tak je od třeba 20 až 40 milionů let, nejstarší jsou přes 100 milionů let, takže ty přes 65 tisíc, přes milionů let pamatovali, ty hmyzy lezly už kolikrát po dinosaurech. Že? My, co jsme se naučili už v dobách, kdy to nebylo běžný, tak my otvíráme, do, do, vedeme si odkrájet ten jantar, otevřít ho a už vidíme v elektronových mikroskopech, vidíte tady křídla třeba, první pár nad tím je druhý pár, Přídel. vidíte, že ty struktury jsou zachované, kolikrát to vypadá tak, jako kdybyste se dívali na současný materiál, štětinky ještě, samozřejmě, že ta, ta buněčná část tam je, a pro nás je důležitý zjistit, co se ještě teda v té pryskyřici mohlo zachovat, v té fosilizované. A my, když já jsem byl student, a ještě jsem nevěděl o té elektronové mikroskopii skoro nic, tak jsem viděl ten jantar a pak jsem viděl ty bločky, co nás v kurzu učili, na přírodovědě, tak jsem si říkal, sakra, to je si strašně podobný, že jo? I když jsem do toho rejpnul, tak si to mělo podobné mechanické vlastnosti. No a to nás nakonec přivedlo k tomu, že jsme ale bohužel po letech, ne, tehdy jsem byl první asi, kdo na to přišel a udělal by to, jenže jsem tehdy to ještě neuměl, čili po letech jsme se dostali k tomu, že krajíme ultratenký řez z těch zbytků, co v, tady vidíte polotenký řez, mikronový, kde vidíte kus nahoře těla toho hmyzu. Jsou tam e, zbytky těch tkání a my teď se snažíme zjistit, co je zachovaný. No a tady vidíte třeba e, příčný řez kutikulou hmyzu při velkým zvětšení. Na povrchu vidíte povrchovou část kutikuly, zachovanou taková, by to vlákno, to je tenká vrstvička, e, trochu buněčný části tam ve to šedivý, No a tady vidíte, to je unikátní záležitost, to je asi 20 milionů let stará tkáň fosilizovaná uvnitř toho jantaru. Tady vidíte zbytky buněk, vidíte tam kanálky, vidíte tam vakuoly, možná kousek mitochondrie a tak. To se to tak úplně nezachovalo, čili my se snažíme přijít na to, jak ty procesy, Fungovali, taky se snažíme přijít na to, jaký ten hmyz, který je většinou v tom Jantaru, to jsou druhy, které už dneska nežijou, ale jsou velice blízko příbuzný těm, které jsou teď v současné době. Snažíme se zjistit, jaký adaptace tehdy byl, jak se to měnilo do dnešní doby a tak dále. Že jo. Teď bych vám ukázal jenom pár věcí okolo nás. Když dáte do elektronového mikroskopu, do to rasotrovacího, sušený lísky čaje, při větším zvětšení průduchy, Tady to jsou ty cevky, které jsou, mají zase takovou spirálu, kudy se vede voda a živiny. Zápalka, to už dneska tak všichni neznáme, protože to už mizí, že jo. Tak vpravo, když zlomíte, tak zase vidíte ty části toho e, systému, e, z kterého je tvořené dřevo. A tady bych dal dotaz z nich, on to vlastně bude docela taková hloupá otázka, ale jestli byste mě, to, tohleto oba dva jsou lidský vlasy, Nemohli byste mě někdo říct svůj názor, proč je ten levé jiný než ten pravý? Je tak pro zajímavost. Jestli má někdo nějakou inspiraci. Starší, rasa. Rasa. Rasa. Třeba jiná Dobrý. rasa, jak to je. Tak. Pohlaví. Pohlaví. <laughs> Černo, ty má je kudrnatý, jo, jo, jo. kudrnatý vlasy, a to bude taková ta rejha, to bude tam něco co se kroutí. jo, jo, jo. jo. Vše, všechno může tak být. Na ten vlas, který ten le, ten levej je přirozený, má takové charakteristické šupinky. Ten pravý na, ne, vlas pochází z určité nemoci, která se manifestuje v, ve vlasu. A určitě já to vím od mý babičky a uh, řada mých známých, jsem se hodně ptal, uh, Existovalo takový úsloví uh, za dob našich babiček a prababiček, říkala se, má vlasy jako hřebíky. Slyšel jste to někdo, tenhle ten pojem? Existuje jedna speciální nemoc, jestli pamatujete na Angelu Davisovou, jak měla takovýto háro, tom nějaký termín, který mě teď vypad z hlavy. Existují neučesatelné vlasy, uh, Ovšem to on od těch projevů je, patří k, vím, k víc třeba abnormalitám, ale tahle ta jedna je jedna speciální nemoc kožní, je zaznamenáno 40, nebo tehdy to je už 20 let starý, nebo 25 let, 40 případů na světě a dvě holky takto postiženy jsou v českých Budějovicích. Na nás se obrátil primář Hodač, tehdy přednosta, před kožního oddělení v nemocnici, jestli bychom se nemohli podívat skeningem na ty vlasy. A ty vlasy byly takový trojboký, na rozdíl od toho nalevo a měly spirálovitou strukturu, čili bylo jasné, že to má mechanicky úplně jiný vlastnosti. Ty holky k nám přišly, bylo jim okolo deseti let a my jsme zkoušeli jim ty vlasy učesat a opravdu oni je měli na všechny strany, takže to je taková zajímavost, co všechno, jaký konsekvence můžete pomoci těch když se podíváte do toho mikrosvěta, co tam všechno může být vidět. Když byste oloupali rohlík, tak tady krystaly soli vypadají takhle. Šupina okouna. Už se se někdo škráp o šupinu v okouna. Eh, jinak šupiny ryb mají tu charakteristickou věc. Rybáři to znají, že podle šupiny eh, uschlý nebo někdy vlhký eh, se dá určit stáří. A to, to je, že tam jsou takovýhle eh, cirkulární Rýhy, které každý den přibývají, a když je dobrá sezóna, tak rych, rychle ta šupina tak jako ryba roste rychleji a jsou ty vzdálenosti větší. A v zimě zase, protože má snížený příjem potravy a v podstatě nepřijímá potravu, tak tam se zase jako zhustí. Čili podle šířky těchto struktur můžete poznat i stáří ryby, dá se to i elektronným mikroskopem počítat. A tohle je taková zvláštnost která se občas stává. možná jste to někdy slyšeli, že říkají, že, že tady u nás na, napršelo bahno z Ukrajiny, tuto bylo nedávno, že jednou na, hlásili, že napršel písek ze Sahary. Jestli jsme si všimli na autech takového šedého povlaku, tak já samozřejmě jsem vzal hned terčík s lepidlem, nalepil jsem to, běžel jsem a takhle vypadá písek ze Sahary, když ten prudkej vítr sebere v té píseční bouři, na té saháře ten vítr a žene ho na Evropu, tak on se začíná podle váhy rozvrstvovat. Nad Francií třeba padají větší kousky, k nám doletí do menší a pak ještě dál doletí ještě menší až nejmenší. Že? Čili vidíte, že jsou zhruba stejně velký plus minus, čili takovéhle věci taky zajímavé můžou být. Že? Tak já vám teďka na závěr pustím pár obrázků, které nebudu nějak komentovat. Jenom se zkuste si dát otázku, jestli se vám to líbí, nebo vás tyhle mikrostruktury nějakým způsobem ovlivňují. Na chroustu, na ty kadle, takový věci. Štírek knihový, který vám možná běhá pod kanapem doma a chytá vám užitečný tvor. je malinký, nemá jedovou žlázu neublíží vám žilnatina listu odstomilka, drozofila z genetických výzkumů, povrch křídla, mouchy domácí a tak. E, protože už nechci to protahovat, že jo? můžu ještě nebo už to zapíchnem? Ještě chvilku, jo? Tak, tady je, já to nebudu moc komentovat, jenom jsem vám chtěl říct, že je velký problém vůbec ve světě, víte, že, že ta pravda a láska, že to nemá tak jednoduchý a v té vědě zvlášť, když se snažíte Něco ty přírodě sebrat, nějaký to tajemství. Uh, s nejlepšíma svýma profesionálníma schopnostma uh, studujete něco, co třeba nebylo ještě známý. Taky se to stává, že se dostanete, jak, na, jak mě i profesoři, když jsem studoval, ten jeden mi říkal, Františku, věda je chození po nevyšlepaných chodníčcích, tak na to si často vzpomenu. A to je takový ideál, i když je to těžký, protože vy vlastně musíte popsat něco a můžete se splést a je to na vás, protože jste první, takže to je taková jako trochu zodpovědnost tak tam, se, tam si hrozně musí člověk dávat pozor, musí opravdu přistupovat s nejlepším vědomím a svědomím, protože jak něco ošidíte, tak už můžete ublížit sobě nakonec v důsledcích, ale i té vědě. A často se stává nějaký omyl u těchto vizu vizuálních technik, něco, čemu úplně nerozumíte, nebo to technicky nepřipravíte, nebo ten mikroskop není v úplném stavu, a tak dále, a tak dále. Nejhorší případ je, když někdo chce záměrně tu skutečnost opravovat a tak, že jo. Čili to všechno souvisí s tím vědeckým zobrazováním. Takhle jsem jenom vystřihl pár ze současné literatury vědecký a populárně vědecký a tak, že jo. Ani vědcům nelze věřit, pár teček všechno. Věřím tomu, co vidím a tak dále. A teďka termín jako digitální etika digitálního obrazu, že, všechno o manipulace softwarem a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je jenom, abyste věděli, jaký problémy můžou být. Já to nebudu dál komentovat, jenom vám ukážu, jak se může člověk splést. Artefakt v umění Úžasná věc. Umělec vytvořil artefakt, je to produkt jeho díla, to nejlepší, co může vytvořit a tak. V elektronové mikroskopy artefakt, něco, co nepatří do toho preparátu, to je hrůza, která, že se budíme zesna často. A takhle se vám třeba to stane. Vypadnou vám krystaly olova na těch buňkách. Podívejte se, jak ty potvory všude, kde není buňka, jsou bílé místa a tyhle ty krystaly vypadnou jenom na těch buňkách, že vám to zničí v obraz. Člověk který se moc nevyzná, by mohl eventuálně to popsat jako nějakou chybu. Jaká, teďka viděláte, ty, ty řezy jsou okolo těch 50-60 nanometrů, to je tak strašně tenký, že někdy ten řez můžete špatně pochopit. Máte jádro, nalevo vidíte, který, který je prohnutý. Je to jedno jádro, vy ho říznete uprostřed a ten obraz, který dostanete, jsou dvě jádra. Ale to jsou ve skutečnosti jenom, jak je ten řez hrozně tenkej, tak vám tak udělá takovýhle jakoby pseudofalešný obraz a když to neznáte moc, tak to můžete špatně vyhodnotit a můžete popsat věci, které tam vůbec nejsou. Že? Tohle jsou ty to složené oko hmyzu, mají to být kulatý, ty čočky pravidelně kulatý, podívejte se ty tvary, když jste řekli, tenhle ten hmyz má adaptaci byl líb viděl v nějakém speciálním prostředí, podívejte se, jak si tu čočku vytvořil pro lamoněvaně. čočka je, pra, je dokonale pravidelná. Tohle je chybný obraz, na, narušený tím, že se nabíjí povrch. Je to špatně nazlacený nebo je tam nějaký porušení toho povrchu a tak. Tak vám to vytvoří takovejhle leživý obraz, který můžete špatně popsat. Že jo? Tady máte, tohle já rád studentům vyprávím, tak já vás nechci zdržovat, ale chci vám ukázat, jak já jsem se dostal jednou málem do šíleného problému. Byl uh, asi v 92. roce v Budějovicích světový kongres o roztočích a my jsme dělali ty svilušky, no, tak to byla pro nás tady všechny Čechy příležitost zblejsknout se. Tak já jsem si tam podal, když jsem přišel na něco hrozně neuvěřitelného, tak jsem podal takový úvodní referát o těch sviluších. No, nový nový uh, Změny v morfologii svilušek, spojených s genetikou a tak dále. To jsou ty svilušky, protože my jsme přišli na to. Najednou jsme viděli svilušky, které mají část povrchu, v přední části hlavy, byly hladký. Oni mají celý, celý to tělo je pokryté takýma žebrama jako papilární linie, ale najednou měli některé takové vykrojený a hladký části přední. A byli druhý, který měli naopak to obrácený. A my všichni hledáme nějaké genetické mutace, které se morfologicky manifestují. Tak jsme řekli, to je ono, to máme, to, to nikdo u těch roztočů nenašel. Že? Teď jsme tam našli ještě takové všelijaké změny, takové na těch senzilách vytvořené výrůstky. Tak jsme řekli, to jsou mutanti, to bude trhák. Připravili jsme referát. Já Pořád jsem si nebyl, pořád mě něco říkalo, to je tak nějaký divný, jo? to už máte takovou tu intuici. Kránu jsem, jsem si prohlíd, znovu všechny ty fotky a přišel jsem na jednu, kterou jsem neznal, kterou jsem nějak mě vypadla a zjistil jsem tam, že na jednu ta sviluška má nohu, která je která tou konečnou částí, jako kdyby vám z těla začínala ruka prstama a končila tady ramenem. Tak jsem na to kouká, říkal jsem si, je tam něčím přilepená, to byla utržena. Přišli jsme na to, že, že se vylejvá nějaký sekret. Dodnečka nevíme přesně, jak je to mechanicky, ale to není vůbec hladká plocha, to je jenom politý po takovým sekretem. A protože je to tva, tělo určitým způsobem tvarované, tak vznikaly ty hranice v určitých místech. Čili já jsem to odvolal, řekl jsem ráno, že se mě tam něco zničilo, když jsem ten spoustu dělal, že se strašně omlouvám, že jo? nechtěl jsem říct, že jsem úplně blbej. A uh, tím chci jenom dokumentovat, že i člověk, který, já to jsme dělali asi 20 let, výzkum těch slušek, i tak se můžete sples, je to docela snadný a tak dále. Pak ještě jeden fenomen, který možná slyšíte, negativní výsledek. Představte si, že dostanete nějaký grant, který je třeba 3 miliony korun, a vy zjistíte, že ten problém, který jste tak krásně uh, určili, že, že některé ty části třeba jako vůbec tak nejsou, že to je všechno jinak. A dostanete takzvané negativní výsledky, že jo, a teď to připište to, tomu, kdo vám ten grant dal, že jste přišli na to, že to je třeba ten kus toho grantu k ničemu dále. Ale uh, my už víme dobře, že ten negativní výsledek je stejně dobrý jako ten, ten, ten dobrý, protože když něco očekáváte a není to tam, nebo to je jinak a víte dobře, že všechno je jinak a v té přírodě to obvykle je taky všechno trošku jinak, že je to strašně cený, protože vám nasměruje ten váš výzkum někam, kam se můžete dostat třeba daleko líp než normálně. Úprava v obrázku pro, ve vědě, tak já to vemu hrozně stručně. Je snaha dneska, protože byla řada taky podvodů v těch obrazech a tak, tak snaha zasahovat do toho obrazu co nejmín. můžete si něco zdůraznit, ale musíte to vždycky v té publikaci napsat přesně, a dneska některý redakce chtějí, abyste ty poslali původní obrázek, na který jste nešáhli a ten, kde jste provedli nějakou analýzu v obrazu a tak, aby bylo srovnání, jo? tak vidíte, že si můžete trochu pomoct, abyste tam viděli víc. Levá část je vždycky ta originální a pravá je, vidíte, že ty žebra jsou líp vidět, třeba tady jiná technika, zase trošku líp, tohle je jemnější technika. Tadyhle je při obrovském zvětšení, Imunometoda, kde je použito koloidní zlato, ty částice jsou velké asi 5 nanometrů, ty kuličky černé, a na nich jsou protilátky, taková vrstva, která normálně není, vrstvička, která není při tom primárním obrazu vlevo nahoře, jí skoro nevidíte. Ale když potom použijete nějakou uh, analýzu v obrazu, tak vidíte, že se vám tam najednou taková světlý, světlý halo okolo těch částic začne vytvářet různými těma technikama. Čili můžete si jako pomoc pochopit to, protože tam ty protilátky obalují tu částici. Tady vidíte různé úpravy toho obrazu, vidíte, to jsou taky třeba jemnější. Tady je taková, to je většinou pro, pro nějakou tu popularizaci nebo když, když něčemu nerozumíte, jsou ale úžasný. Je jeden český, ACC to začíná ten program u nás v České republice, vytvořený e, na analýzu obrazu. Profesor Druckmiller, jestli jste slyšeli to jeho jméno, toho bych velmi doporučoval. E, ho někdy vidět jeho úžasný přednášky, on jezdí po celém světě, a je to náš jeden z nejlepších odborníků na analýzu obrazu tak uh, udělali i dobrý program s týmem, tak to, tam, to vám umožní opravdu si vidíte, že je přece jenom rozdíl, že pochopíte některé ty struktury. Z toho, ty, ty detaily jsou, víte, že u toho negativu to často bývá u uh, kinofilmu, že je takzvaný latentní obraz, že tam obraz je, ale uh, vy ho nevidíte běžnou technikou, že si ho musíte být takový techniky, jak ho zvizualizovat, že jo? čili i v té elektronovní mikroskopii trošku to jde. Můžete to někdy udělat i ostré. spíš pro sebe, abyste si spočítali třeba ty struktury a tak. V té transmisní mikroskopi třeba vlákna svalový vlevo vidíte, že skoro nevidíte. Když pak uděláte nějakou rutinu, tak přece jenom si je zvizualizujete. A je to mravence taky trochu lepší, dekonvoluce, taková technika. Tady vidíte nějaká rasa, tak tam nevidíte taky toho vidět vlevo moc a vidíte, že těma technikama tam zvýrazníte určitý vnitřní struktury a tak. Tohle to je infračervená, a, uh, infračervená fotografie digitální, kdy vám ten, to infračervené světlo pomůže proniknout i takovýma neprůhlednýma kutikulama a pomocí analýzy v obrazu pak přesně zrekonstruujete. Vidíte pod tím áčkem, že nevidíte skoro nic a na konci vidíte dobře zrestaurovaný obraz, a tak dále, a tak dále. Tady jsme pomocí analýzy v obrazu té kutiku termitu v jedné hlázi potřebovali zjistit. Tam, je, tam jsme tušili na povrchu takovou vrstvu jednu, která nebyla vůbec vidět. A pomocí analýzy v obrazu vpravo nahoře jsme si ji nakonec přece dokázali trochu zvizualizovat. Když je nějaká chyba v tom obrazu, tak si to analýzou obrazu to můžete ještě zhoršit třeba a tak dále, a ta, tak dále. No a tohle jsou takový často know-how jednotlivých autorů, který tu výtvarnou fotografii, jak, jak přidat ty šedé škále, ty barvy, že je na to celá řada, Každý máme nějaký know-how, uh, někdy je to velice jednoduchý, uh, já Photoshop skoro nepoužívám, radši Elements, protože je nativní úpravy zbytečně složitý a je celá řada programů, které jsou zavěšený na webu, naprosto legálně si je můžete stáhnout, ten autor to tam píše, že je to freeware nebo ta GNU licence, můžete s nima pracovat libovolně, je to vždycky, je potřeba si přečíst ty, ty licenční podmínky a když objevíte nějaký třeba, který student nějaký udělal a dal ho volně k dispozici, tak umí nějakou rutinu, který třeba ty jiný neumí a umí třeba jenom tu jednu jedinou věc, ale tak zajímavě, že dostanete nějaký jiný výtvarný vyjádření když děláte tu v úvodovkách výtvarnou práci, že jo? Čili to je jenom to k tomu. Tady jsou nějaký časopisy a tak. to Když tak tu prezentaci, až si třeba ji uvidíte, tak tam si to pak podle názvů najdete, třeba ty webové stránky, které tam jsou. A teď bych vám jenom rychle na závěr, můžu ještě pár minut, teď to bude zajímavý se studentama, jo? Tak, fotografie ve výuce studentů a pro podporu jejich kreativní práce. Tady je pohled na naši přírodovědskou fakultu, já tam mám. Kurzy teda, jsou to kurzy, které se jmenují fotografické techniky pro biologii. Je to teda, není to čistá fotografie, je to aplikovaná. No a takový těžiště pro mě je taky ta výuka škola hrou, jak to říkal Komenský, či my děláme často workshopy. Vždycky je to spojené s nějakou soutěží. Já do toho dávám vždycky svý, rád svý kapesný který, a kupujím knihy, že knihy, tak jako odměny, protože to je samozřejmě student potěšený a taky to líp stimuluje k té práci. Na no a studenti vymýšlejí neuvěřitelné věci, vždycky máme téma světlo a barvy nebo něco podobného, takže tam třeba několik hodin večer většinou, až by nás někdo nerušil, naši opozdělí pracovníci ústavu se jdou podívat, vždycky říkají, já ty jsem tam s holkama, jdem se podívat, co tady vyvádíte, nevěří tomu, že tam fotografujeme. No a zkoušíme různé techniky, že jo, tady HDR, technika v makrofotografii třeba, ultrafialové fotografování, štír, viděli jste někdo štíra ve flur, v ultrafialovém světle? To je neuvěřitelná fluorescence, dělá na tom několik laboratorí ve světě, proč? Krtonožka v noci, úplný tmě, takhle ji zachytíte infračerveným obrazem, tady vidíte infračervený Budějovice, Různé úpravy, s kterými si hrajeme, to jenom abych vám ukázal, Tady je video. Přátelé, neťuk byste někdo, protože ono se to položí totiž. Asi. To je nějaký zvláštní korek. Kdybyste jenom ťukla? Neděje. Neděje se nic. Tak, představte si, že to je vysokorojsloh. Já to mám mimo, můžeme to ještě na, na konci odťuknout, tuk, jenom abyste to viděli. Zkoušíme vysokorychlostní, máme možnost 1200 snímků za vteřinu, tak to je docela taková zajímavá záležitost. Zúčastňujeme se někdy, když jsou vyhlášené mezinárodní soutěží, tady jsme měli třeba u Epsonu, to byla celosvětová soutěž, tak pár obrázků. Dělám se studentama každý rok, už 15. ročník jsme měli, je to podporovaný naším děkanem, už je a každý to podporuje, studentskou výstavu, kterou, už ne, kterou dělám takovým jako zá, záhadným způsobem. Já jim to nedávám jako nutnost k zápočtu nebo tak. Já tu výstavu s nima dělám, až když nám skončí semestr, čili oni už mě můžou říct, do uh, háje, že jo? protože už se mnou nemá nic společného, tak pak s nima dělám výstavu, čili dobrovolně naprosto. A skoro všichni se zúčastní, je to hodně zajímavý, celý centrum už na to čeká. A co, tam, co mají strašně rádi studenti, je, že já už leta jim posílám všem, v každému ročníku novému, e, tenhle snímek, mravence, který jste už viděli, a nechám je kreativně, aby ho nějak upravili. Neříkám jim jak, a oni prostě to tak tady, abyste viděli, co ty studenti všechno vymyslejí. Jo, tak tady mravenečko je na mravenci. Tady je mravenci v trávě. Tady vidíte mravenčí hodiny, mravenec s inst instančním v krabici. Vždycky je tam napsaný autor nahoře, jo? kdo byl autor tý. Ale nejhorší je, že tam není žádný měřítko. Jo, jo, jo. jo. To je... no, to... To, to je asi, tohle to je asi uh, 600x zvětšený ten mravenec. To chce mi řekl? Jo, jo. Já jsem, toho, já, jsem toho nechtěl dělat, já jsem z toho nechtěl dělat takovou jako vědu, víte, s těma měřítkama. Ono to vypadá... No, tady, tady, jde, tady nejde ani tak o to velikost, víte, tohle to speciálně je spíš ta kreativní práce. Jo? Jo. Jo. jo. Ale máte pravdu, jako věda je to špatně, ale tohle to je právě ten obrázek... To, to, je ten, to je ten obrázek, který právě není vědecký. To už... Ano, ano. Je to Ano, jasně. Asi 600krát, kdyby to bylo přesný. Máte pravdu, jasně. Zdávám se. Jasně. jeden snímek Jo, až to bude příště o vědě, o vědě úplně přesně. Já jsem dneska chtěl na vás zapůsobit spíš esteticky. Omlouvám se teda... Jinak tadyhle ten Aleksander pospěch, to je student, který z těch mých studentů to dotáhne. Dotáh nejdál. Ten dokonce odešel, je to profesionální fotograf, jezdí po světě, vyhrál celosvětovou soutěž v Anglii, jel si tam procenu, to bylo mimořádný. Tady vidíte, to už je mravenec deformovaný hodně. <laughs> vidíte, že nápady studentů jsou... Neuvěřitelný, tady je z mravenců nějaký vesmírný dopravní prostředek. To je očesaný. Jmenuje se to Konec mravenců v Čechách. Tak vidíte, jaký konce jednou můžou čekat i nás. A aby jsme měli srovnání, tak jsem oslovil několik mých známých výtvarníků, nebo grafiku, aby udělali svoji kreativitu. Tak tady vidíte tohle to je výtvarnice profesionální Linda Čihařová. Tato to vidí takhle toho mravence. Známý fotograf, humorista, humor ve fotografii, Jan Flaška z fotoklubu Vývojka z Budějovic. Lenka pužmanová grafička profesionální. Vidíte, že to už je mravenčí platidlo dokonce. Odraz v oku. No a ze studentama je legrace obrovská, že jo. My při tom fotografování zažijeme. Studenti tam se blbnou. Všeliak, že jo. Jednou jsem jim vyhlásil soutěž Žabý vlas. Myslel jsem si totiž, že tam v túni budou fotit ty řasy, kterým se říká Žabý vlas. A oni všichni nafotili do jednoho. Víte asi co, že jo. Tohle to mě jednou volali studenti, jestli jsem viděl svý dveře co tam je nalepený, tak jsem přišel a tady vidíte mučetník Vědy svatý Frantiček Florián Vejda. Takže humor studentů je opravdu dobrý. A tohle to je z letošního roku, poprosili mě studenti, jestli bych s nima nenafotil skupinový zombie. takže se nalíčili, to je opravdu mimořádný, a mě nalíčili takhle, tak chvilku jsem samozřejmě, sice jsem řekl, že to je dost netradiční fotografování, ale abychom se trochu pobavili, udělali mě dvě rány, jednu na spánku, jednu ve vlasech vzadu. A já, když jsem potom odcházel domů asi v 11 hodin, tak jsem se uměl a zapomněl jsem na tu krev v těch vlasech. A když jsem přišel do vrátnice, pět minut jsem pohovořil jako vždy s vrátníma a odepisoval jsem se a předklonil jsem se, tak vrátný prostě zasínali, protože si mysleli, že mám nějakou, že mě někdo tam praštil kladivem a tak dále. A tak dále. No a tady už končíme, jenom vám ukážu, jaká, jaká je odezva návštěvníků na, na výstavy vědecké populární fotografie. Tady byla výstava v planetárium Budějovickým, tajemný mikrosvět. Tak z knihy návštěv. Máme děsný hlad, pro samý hvězdy nevidíme ani krok. To byli studenti, kteří šli z hodinové přednášky o hvězdách a učitelka je donutila dívat se ještě na mou výstavu, která byla před tím planetáriem, takže mě zapsali tohle. Tady jedna, jeden student napsal fascinující, jiný napsal na můj vkus nic moc. Tady je několik, je to tu super a je to hezký, ale nějaký, u, nějaký snímky, ucho mouchy jsou nechutné, takže jsem se dozvěděl, že moucha má uši. Je to tu, je to tu moc hezké, až na pily s měkkým i. Je to tu nechutné, to je další. Z... Byli jsme tu, viděli a odešli, to je taková stručná informace, na, naprosto nezachycený mou vědeckou fotografií. Byl jsem zde fantomas, to je běžná záležitost, jo? A mně se strašně líbilo moc pěkné a Anička se opět přejedla. Takže to jsou zápisy. Jinak, kdybyste chtěli inspiraci o vědecký fotografii a popularizaci obrazem a tak, tak je v kino, v, v fotografii vyšla v překlad, v překlad německých autorů vědecká fotografie ve fotografické praxi. Už je to hodně stará knížka, 30 let, ale pořád zajímavá. A pro takovou digitální zobrazování a vědeckou fotografii tadyhle, tahle toho Sydney Reje je moc zajímavá knížka. Takže já vám děkuji za pozornost a diskuze s těmnými návštěvníky. Pokud ještě máte sílu, na to se na něco zeptat. A děkuji vám za pozornost. Pane docente, my vám moc děkujeme za tu úvodní prezentaci se spoustou krásných fotek. Já myslím, že ta odezva byla asi důkazem, že se nám to vše moc líbilo. A teď tedy přichází prostor pro vaše dotazy. Hlaste se prosím, aby k vám Jozef stihl dojít k mik s mikrofonem a také vás poprosím, abyste se ptali pokud možno na hlas, protože tento mikrofon nepřenáší zvuk do prostoru, takže křičte, ať se všichni dobře slyšíme. Tak, první dotaz byl tam. Já mám dotaz, jak je to s využitím těch fotografií jako třeba pro komerční účely nebo obecně jakýmkoliv využitím a kdo je vlastně autorem těch fotografií, jestli to je jeden člověk nebo, nebo jak to vlastně funguje? Já vám ještě ukážu k tomu, ne. tady je to, co se všichni nejvíc snažíme, aby jsme dostali třeba své fotky na titulní stránky, takže tady máte z některých nějakou ukázku, tady vesmír třeba, Teďka, kdybyste ještě někde koupili páteční hospodářské noviny, tak v příloze je poslední moje dílko. Podle autorského zákona jste, je, je autor ten, kdo to fotografuje. Že jo? Když máte ve smlouvě se zaměstnavatelem nějaký jiný aplikace, že to je třeba, uh, že se podílí zaměstnavatel na tom nebo nějaký takový modifikace, tak to jako možný je. Jinak autor je ten, kdo to dělá že tohle to jsou, abyste si nemysleli, že, že jsem státem placený za to, že si dělám nádherný fotografii. Všechny tyhle ty fotky, to už to dneska nikdo nemůže přijít k elektroně a hrát si tam, protože uh, tam těžko seženete místo, U nás studenti hodně na elektronových mikroskopech dělají, ty mikroskopy jsou přetížený a neustále zablokované. To jsou věci, které získáte jako bokovku fotíte něco že? vy uděláte za den třeba 80 snímků a tak, a tak si tam třeba uděláte tři pro sebe něco tam vidíte zajímavého, tak to nafotíte a eventuálně příště, když budete podobné věci dělat a něco ještě tam budete chtít se dodívat, tak můžete. Tak asi takhle a jinak existují ale samozřejmě lidi ve světě, kteří mají svý vlastní elektronový mikroskop, nevím, jestli někdo je taky tady takový. Já jsem sice měl na ústavu vlastní takový elektronový mikroskop, který jsem darmo tak takzvaným převodem kmenového mění dřív a tak, ale doma teda nemám žádný. A jsou uh, autoři, kteří odešli z vědy třeba ve světě, který si koupili elektronový mikroskop. Uh, poznáte je, uh, když dáte SEM nebo Scanning elektron mikroskopy, images nebo něco takového, tak vám vypadnou. Jsou to lidi, kteří se tím živí velice dobře pro kongresy, pro různé organizace, dělají takovýhle výtvarný fotografie, prodávají to a jsou ve světě jsou organizace a jejich poměrně hodně, agentury fotografické, které se zaměřují na vědecký pracovníky. Já jsem byl taky odchycen v Bosnu jednou, když jsem tam byl na, na kongresu americké mikroskopické společnosti s vědou, že jo, a tak. Já jsem byl taky první tady z český republiky ještě za, na konci totáček, kdo byl přijat do americké mikroskopický společnosti, protože jsem tam tehdy byl. A e, tak jsem tam byl na tom jejich kongresu, tak za mnou zase přišli taky, jestli bych pro ně něco neudělal. A mám svý fotografie třeba e, v celosvětový uč, e, obrazový učebnici medicíny, která, která bylo vydáno asi 50 tisíce po celém světě. Nevím, jak to teď vypadá. Tak, tak to jsou takové prostě střípky. Oni taky i, i komerčně se s tím dá... Docela jako pracovat jsou atlasy, tady zrovna jeden je z nich. To je teda autor, který taky se zúčastňuje našich, tak vydal v Akademii a nakladatelství. Já mám taky nabídku, že bych něco tam udělal, až budu mít chvilku času. Tak to je v takhle asi, jestli vám to stačí. Dobrý večer, já bych se rada zeptala fotografálně poměrně. E nákladná záležitost. A mě by zajímalo, nakolik třeba přijde v průměru tak jeden snímek a pak třeba, když je prodáváte třeba někde, si je prodáváte na nějaký výstavách, kolik třeba tak stojí. Nějaký? Uh, je to takový, víte, to je, to je trochu komplikovaný. Já uh, vím dobře, o čem mluvíte, proto já třeba pro sebe nakupuju fotoaparáty především přes Bazarový, přes Paladix, nebo tak. A to skutečně Uh, musíte se v tom teda trošku vyznat, že nevěřili byste dneska, teď je úplně ideální situace v posledních měsících, protože řada, už přece jenom ačkoliv to třeba nevypadá, tak přece jenom postupně bohatneme. Nabídka těch a nový technologie v digitální fotografii v těch foťácích jsou takový, že vy koupíte foťák, nějakou zrcadlovku třeba a za rok už vás další model, který umí o úžasné věci víc, vás láká, takže nakonec to prodáte v bazáru a koupíte si další. Takže vy máte možnost dneska získat opravdu za poměrně malý peníze, ještě skoro ne, ne, málo použité. Já mám třeba Sigmu SD14, za 6 tisíc jsem získal, která asi 25 tisíc, kde bylo nafoceno asi 600 obrázků a tak. A to je jako docela běžný objektivit. Dneska je ten trh velikej a bazárovej. Neříkám, že je to řešení, ale kdyby člověk chtěl ušetřit. jo. Fotografie u nás, u nás se z autory zachází neúplně dobře, ale takže když máte někde v nějakém časopisu, tak dostanete tak od 200 korun a za, za titulní stránku, když vám dají někde 15 stovek, tak je to do, dobrá cena. Docela, to jsou naše relace. V zahraničí vědeckou fotografii tak v okolo 200-300 dolarů za jednu. Asi tak přibližně. Ale ne, ne, nejsem na to úplně dobrý, protože já to moc toho neprodal, protože na to nemám moc čas, víte? Je to sice můj sen, se tím trochu přiživit, ale zatím se mi to moc nedaří. Pane docente, já mám představu, že smysl pro vizuální krásu se vyvinul tím, že lidi desetitisíce, tisíce, statisíce let koukali kolem sebe a dostali do očí ten řád toho makrosvěta. Jo? A teďka se dívají do mikrosvěta, který je vlastně, tam může být ten řád jiný. Jako, jo? Čili je, je vlastně divný, že stejně mu to připadá člověku, to pěkný, jako, jo? Že to, i když je to jiný, než má nakoukaný za ty deseti tisíce let. Ono je tam taky velký tajemství a člověk chce mít nějaký tajemno, tu krásu kombinovanou ještě s něčím tajemným. Já si myslím, že je to úplně stejný. Podle mě pohled do těch makrosvětů nahoru a mikrosvětů dolů v podstatě je to Hubble v teleskop a elektronový mikroskop, to je hrozně podobný v těch výsledcích. Vy pronikáte někam, tam je něco záhadného, jak ten vesmír je, tady pronikáte do, v podstatě do stejných záhadných procesů a, a forem, takže to, to je jako hodně, ale estety, estetika a e, krása ve fotografii a ve všech možných vizuálních technikách, na to jsou filozofické knížky a diskutuje se to, když dáte do vyhledávače, tak vám toho vyjede. Hrozně, takže to jako je to, to zajímavé. V každém případě znovu opakuju, že, že krása jako entita je důležitá i pro věce a je potřeba, aby jsme se všichni kultivovali a ta obrazová informace nejenom od tvůrců eh, obrazů, tak jak to známe, tak, tak i, i tady z těch, z těch jiných světů že jo, je důležitá. No já trošku navážu tam předtím na toho pána. Ve fyzice je mikrosvět tam, kde platí kvantová mechanika, zákony kvantové mechaniky, kde je mikrosvět v biologii a je to teda to, co zobrazí oko a to, co už nemůže vidět oko. A potom vy těma fotografiema chcete dokumentovat morfologii těch předmětů, které fotografujete, anebo i funkce nějak, jako funkce toh, těch organismů. Já začnu od té o druhé otázky, Funkce a e, věci, které se týkají vlastně takových výsledků té vědy, to je, ta, to je pro mě dokumentární fotografie. Na to mám celou řadu publikací a publikuju to v běžných časopisech vědeckých jako všichni. E, tyhle ty obrázky, které už jakýmkoliv způsobem upravuju, to už je pro mě popularizační záležitost a to tím doplňuju třeba články, které jsou takové odlehčené o té přírodě, něco zobecňujícího a tak, ale jak říkám, to už není taková ta věda a, a potom je taková ta kategorie, kdy se zúčastňuju výstav a kdy, kdy to, co se mně líbí, co jsem si třeba upravil sám, tak jak se říjí, jsou fotografové nebo uh, výtvarníci, kteří nenávidějí svý díla, když se opijou, tak je roztrhají. Já mám svou práci rád, že nejenom vědeckou, ale i tuhle, no, tak se snažím se o to podělit a podle toho já mám teda vždycky několik výstav ročně a podle toho ohlasu, které je čím dál tím víc a galerie mě začínají pro nás sledovat už tak, že před nimi utíkám. Já si myslím, že, že snad jsem neměl výstavu, kterou bych někam za, za nějakým galeristou šel. Všechny výstavy v historii byly ty, kdy za mnou přišli. Přišel někdo, abych vystavoval. A teď už je ten tlak takový, že už to ne, opravdu jako nestačím ani dělat. Nevím, jestli jsem vám úplně odpověděl. Jo, a co je to ten mikrosvět? Mikrosvět je to, co máme... Pro každého je něco jiného, že jo. My se nemusíme, my, my se nemusíme. Pro nás je to limitovaný tím, tím mikroskopem, který nám, já už, nem, já bych šel rád do těch molekul, ale tam se třeba už nedostanu, že jo. Tam budou určitě krásné věci. <laughs> Je to daný tou technikou, kam se dostaneme těma mikroskopama. Stejně tak, ale kdybyste vy chtěli tvořit bez elektronového mikroskopu, tak když si seženete nějaký levný, dneska jsou taky v bazárech třeba ty mikroskopy, nebo je celá řada digitálních mikroskopů za dobré ceny, za 3000, za 1500 a tak, můžete pracovat v polarizovaném světle a takový obyčejný preparáty se vám rozáří barvama a dostanete výtvarný fotografie nádherný a tak. Že mikrosvěty jsou, jsou to, to, co si tak představím v té biologii, co je malý a kam se dostaneme teda pomocí té naší techniky. A kolik je ten minimální rozměr dneska? Kam se dostanete? Minimální? No. Třeba tím mikroskopem no. elektronovým. No, no, no, to, no. Je, to je tak, 25 krát je minimum na těch skeningách třeba, na transmisním mikroskopu je, je minimum tak 4000. Čemu? A má, uh, 4000x. Čili jeden mm by byl čtyři jo, jeden příšlišně násobený. Čvrtel, jo. No, no, no. Aha. Milimetru. <laughs> jo, jo, dobrý, děkuju. Te, teď je rozlišovací... To je to jako největší, jo, a pak můžete zvětšovat víc. Tohle to je vlastně jako, když vidíte skoro celou tu síťku. Jo, a jestli to dobře chápu, jo? Je, jo. No, Samozřejmě můžete to... jít ještě na mnohem menší... A rozlišovací schopnost těch dnešních elektronových mikroskopů jsou jako řádově jednotky nanometrů. Jestli, tohle to je. No. no. Dneska rozlišení moderního elektronového mikroskopu transmisního je v okolo 01-02 nanometru. Jo, se až to to je sem doma. Jo. Dobrý, děkuji. Já bych navázal trochu na ty barvy. Vy jste říkal, že vlastně, když děláte tu popularizační fotografii, tak ty barvy jsou tak nějak jako to vaše know-how, ale když Třeba potřebujete vizualizovat nějaké věci pro tu vědeckou fotografii, pro lepší analýzu. Existuje tam nějaký úzus podobně, jako je třeba kartografové, že jo? Nížiny, zeleně, hory, hnědě, Exist vrcholky Existují progr programy, Jak kde si můžete nadefinovat stupně šedí po, a podle toho určitý barvy, jo? Jsou to uh, programy, které jsou třeba pro radiobiologii a tak dále. Ta, to existuje, je celá řada, jsou to ale hlavně profesionální programy, to ty, takový ty freeware, -ový, shareware -ový a GNU licence, ty, ty to většinou neumí. To jsou potom takový systémy složitější, kde opravdu pracujete s tím obrazem, velmi složitým způsobem, na to už musíte být matematika, abyste se dopracovali k dobrým. Tohle to, kdybyste chtěli, prosím vás, tak se pokuste se dostat se na nějakou přednášku toho profesora Druckmillera, to je opravdu velký štráfe, který tyhle ty věci umí tak dobře, on se zabýval vyhodnocováním třeba e, družicových snímků a leteckých a a v biologii eh, dal dohromady ty adaptivní filtry, jedny z nejlepších, a tak dále. A tak, dále. tak to by se dostal, věděli od něj tak věci. Ještě teda, umí ty korony sluneční jo. fotit, že za to dostal celosvětovou cenu třeba. Ještě doplnící otázka, takže vlastně co obor, to je jiná třeba barevná škála pro tu vizualizaci, tak Můžete, se to dá Třeba. třeba. A nebo když potřebujete odlišit různé věci u stejných kategorií, ale abyste to měl třeba nějak odlišený, můžete si to takhle nadefinovat a tak. Ale hlavně to musíte všechno popsat pak v těch článcích, který, když je to nějaká seriózní publikace, aby, eh, protože eh, základní pravidlo je reprodukoval ten nos vědy, že jo, měl by člověk pracovat tak, aby to po něm další vědec mohl zreprodukovat. To ty výsledky, které publikujete, by měly být takový, aby, aby to opravdu po vás mohli zreprodukovat, protože jinak, jinak se neví, co si, jestli jste nejste nějaký blázen, který chce pomílit lidstvo nebo podobně. Že? I taky jsou. Já teda, když teda mám odborníka na ty obrazy, tak bych se rád zeptal, jaký je váš názor na tu etiku, to ob... vy už jste o tom jako vlastně mluvil, na etiku upravování těch obrázků pro ty vědecké publikace. Jo, já jsem si doteďka jako vždycky říkal, že v okamžiku, kdy jenom vlastně aplikuju nějaký filtr na celý ten obrázek, zvyšuji kontrast, snižu, že to je vlastně jako OK, ale jestli jsou na to nějaké jako pravidla obecně braný než vám odpovím, já vám řeknu kdy, první moment, kdy jsem začal uvažovat o etice práce s obrazem. Před mnoha a mnoha lety, když jsme chtěli někam jet do pořádného světa a museli jsme odjet na měsíc do sovětského tehdejšího svazu do nějaké laboratoře, tak jsem se dostal k jednomu vědeckému pracovníku, jehož publikace jsem znal. A kde mi bylo záhadou, jak on pracuje s pozadím, on měl na těch terčících nalepený brouky a neměl tam měl hladkou černou barvu a vůbec prostě, my jsme to nikdy nedokázali udělat, vždycky tam bylo nějaký smítko nebo něco. Tak jsem se ho ptal, jestli by mi to ukázal, jak to dělá, A mě to ukázal, on vzal fotografii a tuží vybarvil všechno, co bylo mimo ten objekt. Tak tam jsem poprvé začal přemýšlet o etice vědecké práce a tak. E, nejlepší je pro ty práce podívat se třeba do časopisu. To většinou se e, pracuje nějaký, publikujete v nějakých e, časopisech, které se za, zabývají publikace má e, prací, kde je obrazová složka důležitá. Tam jsou teď dneska už přesný v těchto špičkových pracích přesné instrukce, co všechno je akceptovatelný a co ne. A ještě to můžete z redakcí, nakonec oni vám některé obrázky vyhodějí a řeknou, že tahle ta úprava třeba není už jako vhodná a mění se to s časem. Je teď několika letá diskuze, hlavně z německých třeba časopisů a tak, protože byly opravdu, víte dobře, že s tím digitálním obrazem dokážete udělat. Já vám vytvořím zvíře, že, že budete žasnout, že jo. Dokonce jednou, když jsem se naštval na jednu grantovou agenturu, když už mě třetí grant nedali, tak jsem si řekl, že, že napíšu grant na neexistující zvíře a vytvořil jsem ho. Pak jsem to neudělal samozřejmě, že jo. To už by bylo moc. Na, na dnešní takovýhle typ humoru asi by se ve vědě neuchytil pravděpodobně už bych dneska dělal jiné po povolání. Ale to zvíře jsem vytvořil a udělal bych jich spoustu a každej s obrazem dneska umíte hledat. Což, jo? Z, v letošní z letošního roku je několik případů ze Spojených států e a z Anglie. Na webu to najdete ješ ještě, když dáte falsification nebo false images nebo něco takového. E tam dělali nějaký autobus na mostě v Londýně, nějaké drobné úpravy, vyhodili redaktora a ve Spojených státech byla volavka vyfocená a on tam vyměnil ten redaktor snad žábu nebo zobák té volavky nebo něco a taky, taky měl taky vyletěl nebo měl s tím strašné problémy. Tam, dneska na to jsou lidi hodně citliví, protože jsou známý případy. Byla jedna známá fotografie orla, pak se zjistilo, že je, to, že je sestavený z tří orlů, že jo? Čiže ono to jako jde, orl to je, že jo. V té, kdybyste dělal tu uměleckou fotku, Víte, to je, to je taková jako výhora. U, my, když děláme, když snímáme obrázky a berte to trochu jako takovou nadsázku, tak když nafotíte něco špa, ne, ne, je to nepublikovatelný a tak, tak já říkám, nechávejte si to, možná, že to bude, až jí zpracujete dobrá umělecká práce. Jo, protože umělecký záměr, to je va, vaše vlastně plus, jo, vaše know-how. Typu... Jo, pardon. Jestli je veště ve vědecky, řekněme, v ty vědecko-populární fotografii přípustný, aby se ty fotografie vybarvovaly jakoby ručně, čili když se třeba s výraznou různý na nějaký biologický fotografii, jestli se to tam může pomoci nějakého kurzoru označit a vybarvit to takhle jakoby a nebo jenom na základě kontrastu šedých šelý, ploch, že? V určitých případech si myslím, nemůžu vám odpovědět úplně na základě nějaké zkušenosti, ale když byste potřeboval vyznačit nějakou plochu, která někam třeba nepatří, nebo tak, tak to byste vybarvili i ručně třeba, nebo uměle a označil to, že, že to je něco, co pro tu danou věc ne nemá význam, nebo něco takového by, myslím, akceptovatelného mohlo být. Ale ale do toho vědeckého obrazu, kdybyste tohleto udělal, tak to už určitě by vám neskousli, protože opravdu je, víte, jsou takový ty případy, jak barvili těm myším, dělali ty černý skvrny že jo, na tělo a tak. Je, je takový strach, jak, jak dneska ta morální úroveň člověka se zvyšuje, ve skutečnosti snižuje že jo, v průměru, tak ty hranice se bořejí, ekonomický tlak na ty výsledky a tak, že jo, to někdy skutečně se může stát, že slabší jediné zaváhá. Používá, používá se to občas u fluorescenční fotografie, že tam se dávají vlastně falešní barvy, <těk> uh když jsou tam třeba barviva, které jsou, jsou v infračervené oblasti, který potom samozřejmě nejsou vidět a ten přístroj je za, zaznamená, tak se jim přiřadí prostě nějaká oranžová červená barva. To může, jo, A to samozřejmě mm -hmm. potom je, jako už všichni to vědí, že se to tak dělá, už se to tam potom jako uvádí jen tak jako... Ale, ale i tak to, a nebo... Stačí, ale u když, je to samozřejmě s, není to... Stačí, když odcitujete. Stačí, když ocitujete práci, v který to bylo původně použitý, který všichni známe, že u nás, když se řekne kontrastování podle Reynoldce 1963, všichni ví přesně ten receptis a fixace Karnovského, taky se nemusí psát, co tam je, a každé už ví, co, kolik toho tam je, čeho a tak dále, tak to, to lze samozřejmě. Mě napadlo, s máte někdy teplotu těch zvířat? Já to přímo objektů. nedělám, ale mám kolegu, který se tím, tím zabývá a má teďka by dost překvapivý výsledky. No. Skutečně úmizu má naměřený, ty bohužel mu kameru ukradli z ústavu, no, tak je. teď schá nějakou Jestli alternativu. Je třeba jako trávicí procesy, když tam, něco, když tam něco běhá. To, to samozřejmě. Jo. A u jsou takové věci, které se teplotně zvyšují a tak dále. I třeba v hnízdech komunikace, třeba mezi těma v těch sociálních státech a tak dále, to je hodně takových případů. Teploty, Pravě zvuky, no. teď skoro hodně zajímavý je u členovců třeba, teď se zjišťuje, že skoro všechno nějak cvrká, píská, ťuká. Já si s tím teď poslední dobou trošku začínám hrát, zkoušeli jsme i termity a tak. A toto to, to, to skutečně jako zvukově velmi bohatý Ale, svět. Jak by se mapovaly zvuky na fotografii? Či, přes co? Na, na, na fotografii přímo ne, Leda, ledaže leda, leda, byste dneska, víte, že ty moderní digitální fotáky dobře filmujou, Aha, takže jo, kdybyste video, filmovala jo, jo. a některý i stereo sbírají zvuk, samozřejmě jenom v určitým oboru, není to ten hmyz má ty i ultrazvuky nebo ty dlouhý vlny a tak dále, A kdybyste sbírala v normálním oboru, tak můžete například, jsou určitý kobylky, který stridulují, hejbají těma e, krovkama v určitým rytmu a vy to můžete nafilmovat, e, seberete k tomu zvukovou stránku, uděláte analýzu v obrazu a v, v tom filmu to uložíte a můžete podle časové osy přesně vidět, že tenhle pohyb znamená třeba jeden pík e, toho zvukového záznamu. Například. Jo, to... To... tak jedině no, tak. No, dobrý, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli rozmach nanotechnologií v poslední době taky nějak významně ovlivnil ten váš obor. Jestli je tam větší třeba propojenost s nějakými kolegy, co se zajímaví o materiály a vyměňujete ty, ty různé zkušenosti, kdo na, té své, na tom svém oboru přišel s novými metodami zobrazení a podobně. Nanotechnologie je teď metoda, pro níž elektronová mikroskopie je velice vhodná na kontrolu. Máme v biologii, dokonce nanobiologii, e, jako vhodná technika, která kontroluje ty různé mikrostroječky a různý ty zhluky vytváření všelijakých těch e, kladeček a všech možných těch součástí. Tak to se všechno dá velice dobře dělat. Dokonce jsou elektronový mikroskopy, který vytvářejí takovýhle struktury. Je, je to velikánský rozmach. Vycházejí ročně desítky knih na tohleto téma, a, a je, te, teď je teď je velikánský bůh, boom, boom, nanobiologie a bioinformatika to teď hrozně frčí. Takže, když to dobře napíšete do grantu. Že to tak, jako, jenom jsem chtěl říct, že jsou takový slova, které prostě jako otvírají ty dveře k penězům. Ty nano, nanotechnologie a uh, co bylo to druhý, Bioninformatika. Ono hodně záleží na tom, jaký máte recenzenty, že jo? Jsou takový potvory, které to nesežerou. <laughs> Pane docente, byste... Od mládí se snažil hledat ty nové způsoby zobrazování a je, mě by zajímalo, jak to vidíte teď, na co se můžeme těšit dál do budoucna, jaké nové technologie se objeví nebo snad již připravujete, jestli bude třeba eh, počítačová tomografie v mikrosvětě nebo něco podobného. Sám jsem na to zvědav, protože možný je všechno, že jo. Já vám řeknu, co teď, teďka je docela v biologii zajímavý na základě nový, nových technologií. Teď všelijaký ty robotický kamery umístěvaný, jako, jako se teďka úspěšně používají bezpilotní letadla, třeba v Afganistánu a tak, tak biologové teď používají všechny možné RC modely, takže až mě někde uvidíte, jak, my, jak, jak jsem na břehu a pouštím si lodičky, tak nevolejte, prosím vás, bohnice, ale to je určitě pod lodí kamera a filmuju někde a tak dále. Takže to, to jsou třeba teďka takový směry. Jinak v té digitální fotografii, v těch zobrazovacích technikách, co se chystá teďka z nových hitů, jsou třeba ty, ty litrofotoaparáty, foto, jako by v úvozovkách zatím je to hrozně jednoduchý, který mají tu obrovskou uh, hloubku ostrosti a variabilní vlastně, vy si měníte už v tom na fotografovaným materiálu, ale existuje ještě taky, je to patent, který je starý asi sedm let teďka, eh, objektiv s ne nekonečnou v podstatě hloubkou ostrosti, je to patentovaný, zatím to nikdo nevyrábí, asi proto, že se říká, že, že to bude velice levná technologie a objektivy, jak víte, jsou dneska dobrý artikl eh, ekonomický, čili zatím to ještě nikdo nepoužil, takže budete mít objektiv, že budete moct od, od moc od, od půl centimetru do nekonečna. Oni už sice takové modifikace jsou, ale budou to jednoduché objektivy. Je to zvláštní technologie, kdy se oblaz, ob, obraz rozloží pomocí speciální destičky a na konci objektivu se zase složí. Je to taková to, je, můžete to najít pod patentem ve Spojených státech, když si dáte, teď nevím, ale jak, jak to tam... Uh, depth, depth of field je DPF, uh, Infinite, třeba, byste dal, a lens jako objektiv, tak vám to vypadne možná. My nejste zničený ještě. Hm. Uh -huh. ne neviděla jsem tady ještě nějakou ruku, která se zvedla, ale... Jo, jo. Já bych jenom rád navázal na ty nové technologie, tak bych třeba rád upozornil na takzvanou 4P mikroskopii, což je takový vylepšení optického mikroskopu, aby se dostal kousek za, tu, za ten limit té vlnové délky pomocí interference těch světelných vln a to je jeho velká výhoda. On sice nemá tak velké zvětšení, jako třeba ten elektronový mikroskop, ale zase umožňuje použít živé vzorky a přitom dokáže udělat jejich 3D obraz. Tak je dobrý pro uh, tu zkoumání z té stránky. Děkuju, to je super poznámka. A druhá věc je... To, kdybyste si dali do vyhledávače Super Resolution Optical Microscope, to je další technologie, kde se, kde se už jde zalimit to, co jsme se učili, že je mezní hranice rozlišení optického svazku, tak přesto je možné to natáhnout. To jsou technologie, které teďka strašně frčí ve světě a pravděpodobně to bude velmi dobrý artikl. Jako byl konfokální mikroskop, že jo, tak to bude teď v následujících letech. Studenti, těšte se, budete vidět svět úžasným způsobem. Tak, a než vám poděkuji, tak ještě musíme někoho odměnit tou knihou. Tak kdo pak to bude? Připomínám, kniha Tajemství rostlin. Se skými obrázky? Když mám takový pocit, že jsme to netrefili nikdo, jo? Hmm. Tak odměnit nějaký zajímavý dotaz, originální dotaz nebo nějaký zajímavý příspěvek do diskuze, je to na vás. No? no tak. Můžu vám dát čas na rozmyšlenou. Chcete? Jenom malou chvilinku. Tak já vás nechám chvilku přemýšlet a tím vás pozvu na další Science kafe, které bude 2. úterý v září, protože přes prázdniny si dáváme všichni pauzu a naším hostem bude evoluční biolog Jaroslav Flegr a téma zní, jak toxoplazma mění lidské chování. Takže 2. úterý v měsíci září se na vás opět budeme těšit, ale ještě prosím ne neodcházejte, ještě poděkujeme panu docentovi, vyhlásíme knihu a ještě vám řeknu pár slov na závěr, tak prosím ještě vydržte. Proč je popularizace vědy důležitá? To je sice taková hodně, ale na ty se právě nej tí, nejhůř. Já vám řeknu jednu zkušenost, Ned před dvěma týdny skončily státnice, já jsem velmi oblíbený pedagog do státnicových komis, a do, do obhajov všeho možného druhu, protože hledám u studentů pozitivní stránky a musím říct, že když se někdy snažím dát jednodušší otázku, tak způsobím někdy daleko větší zmatek, než když dám nějakou složitou. Takže dávat dneska otázky, já mám takovou třeba, tak, já kdybych to dostal jako student, tak bych úplně šílel radostí, Řeknu studentovi, představte si, a to už, tuším, když je to nějaký lepší. Představte si, že e, vás zastaví na ulici Marťani a zeptají se vás, jaký e, nejzajímavější nebo nejdůležitější výsledky v biologii byly dosaženy během posledních deseti let. Tak studenti je tam omdlívají a dostávají základ. Ale jenom jedna zatím studentka na to odpověděla. No to si může každý říct, co chce. Ne? To je taková jako interpretační otázka, že těch, těch možností je vela. A teď se vás zeptám, jo? Ne, ne, ne, ne, pozor, pozor. Myslíte si, že na základě odpovědi na takovouhle otázku zjistíte, jestli ten schop... že student je schopný nebo neschopný, Co myslíte? No tak asi spíš, spíš se zjistí, jaký má zájmy, že jo? Jak mu ale, jakým způsobem přistupuje třeba k té realitě, protože on ví, že se to týká biologie, že má tam nějaký... Já vám řeknu jiný příklad. Já jsem před pár let, ještě než mi umřel, já jsem koušel s jedním panem starším profesorem a ten měl vždycky polovinu těch otázek a pak jsem měl já svou polovinu otázek a zatímco já jsem mu do té jeho poloviny nemluvil, tak on mě do té mí pořád mluvil. A jednou si tam čet noviny, to dělal vždycky a vždycky mi mluvil do toho a byl student, který 15 minut souvisle mluvil a on se vůbec ho na nic nezeptal, ani si nevším, že jsem mu zdálo všechno v pořádku, ten člověk neřekl jednu věc dobře, ten si to všechno vymyslel, co mě říkal, takže já jsem mu říkal, že bude úspěšný politik a nikoli v biolog a tak. Víte, takže jako to je ten mozek dokáže neuvěřitelný věc. Já mám takovou zásadu, určitě jinou, než se dneska běžně nosí, protože se mi bohužel stává, že někdy to, co, čemu věřím, že už neodpovídá současné realitě, ale nezbývá mi nic jiného, než to hájit, protože to je povinnost asi, když je člověk o tom hodně přesvědčený. Já, já teda nejsem vedoucí typ, protože jsem na lidi moc hodný a nakonec to radši udělám za ně, ale vecem Párkrát různý, od předsedy vědecké rady, po oddělení na fakultě jsem ved katedru, naše oddělení několikrát a tak dále. Já mám rád cientometry. Když vznikla první komise na Akademii věd hned po 89. protože bylo potřeba vyhozit nějaký lidi, kteří tam nepatřili z různých důvodů, že jo tak jsme hledali kritéria na hodnocení vědecké práce. Ta komise se scházela každý měsíc, jednali jsme tak 6-8 hodin, dva roky jsme pracovali, než jsme nějaký kritérie dali dohromady hodnocení vědců a vědeckých práce. Takže já jsem se zúčastnil diskuzí těch fenomenů v scientometrii, jako je profesor, Bureš třeba náš a tak dále. Pak ty kreativci, který, ke kterým já trochu víc patřím, já si prostě myslím, že dobrý vedoucí ve vědě nepotřebuje jenom a myslím si, že nepotřebuje vůbec ty scientometrické údaje, aby věděl, kdo je v tom týmu lepší, kdo horší, kdo potřebnější, nepotřebnej. A pokud to neví, tak nemá co dělat ve funkci vedoucího toho týmu. Prostě ty lidi, kteří v té vědě mají sílu, ty se prostě poznají. Já už poznám ty studenty, když ke mně přijdou do kursu, že jo? tak to už víte já si pamatuju studenta, který mě tak pronásledoval, že jsem se trošku bál. Připomnělo mi to v situaci ze střední školy, kdy jsem tam měl dva spolužáky, které byly hrozně dobrý v chemii a učitelka se strašně bála, protože oni první, co udělali, se přihlásili a začali dávat otázky, na které nedokázala odpovědět, takže to dopadlo tak, že jednou vstoupila do třídy, omdlela, padla jak špalek čo? a tak dále. A ten student prostě mě klad takový v otázky, tak já jsem byl sleštně šťastný, říkal jsem mu, čekává velká kariéra, dnes je to vědoucí vědecký pracovník v Německu, obrovskou kariéru má za sebou a tak. Práce s talentama je hrozně důležitá věc, všude ve světě tomu věnují velkou pozornost, věnují se tomu nemalý prostředky, dokonce obrovský prostředky, protože ve světě řada talentů zmizela v propadlišti dějin, Sám znám studenty, kteří byli vyhození z nějakého předmětu, který tomu hlavnímu ani se blížili, samozřejmě tak neprošli. Že jo? Ale já se snažím toho studenta vidět jako komplexní entitu, protože v biologii vám nepotřebujete jenom telefonní seznamy. Biologie je především o vztazích a, a o vnímání, o to vidět, vidět to, co druhý třeba nevidějí. A tak dále, a tak dále. To, to je otázka na, na dlouho a každý má na to trošku jiný názor. A je to dobře, že to taky, že jo. To je trošku extrémní, to jsem řekl. jenom takovou drobnou poznámku. No. Já jsem kdysi měla, asi je to už asi 35 let na škole, spolužáka a brali jsme základy kvantové mechaniky, co to jsou pozorovatelné veličiny. A on se tak ke mně naklonil a říkal, hele, a znáš nějaký nepozorovatelné veličiny? A dneska je z něj profesor Max Planck institutu a profesor o koně mluví superlativně o tomhle člověku. Jo. Takže hmm. to je jako i doklad. Jako to, Já jsem znal ten... jednu vědeckou pracovnici, která vystupovala na kongresech. To byl opravdu mimořádný případ. A my jsme jí vůbec nerozuměli. Opravdu my, my jsme nikdy nepochopili, co říká. A dneska je to prostě ve světě uznávaná odbornice obrovská, protože my jsme nebyli schopni jí porozumět. Já jsem to potom pochopil, když jsem... Ve Spojených státech byl, mě tam pozvala jedna profesorka, její, jejíž muž byl fyzik a on měl takový dny, ona mi říkala, když bude chodit po místnosti v opust byt a necho, protože on řeší nějaký Einsteinovy rovnice nevyřešený a tak. A ten třeba 6 hodin to prostě nějak řešil, pak něco psal. Já jsem šel na konferenci je, jeho ústavu a tam jsem rozuměl, akorát když řekli dobrý den a všechno ostatní už, to byly, bylo někde ve hvězdách, a tak dále, a tak dále. Je ta věda dneska hrozně komplikovaná a tak, a ty syntézy, víte dobře, jak je to hrozný. Takže, a takže vím, že někdy ten student, když, když mluví uh, jinak, než bych třeba očekával, tak ještě neznamená, že to je pitomec, že jo? Možná, že jsem pitomec já. Ale přiznat si to. Tak a co z toho teda vlastně vyplývá teď pro naši knihu? <laughs> Neznáte nějakou losovací, losovací techniku? Já myslím, že můžete třeba odměnit nějaký dotaz, no ano, nějaký dotaz, který vás nějak zaujal nebo překvapil, nebo ukázat na, na, na někoho, koho si tak pamatujete, kdo vás příjemně Já, já vás zaujel. možná urazím všechny, prosím vás, omluvte mi to, ale já bych to hrozně rád dal tady, tady pánovi, protože měl opravdu velmi věcnou, to, je, to byla dobrá poznámka, protože skutečně ty měřítka tam nebyly. No tak ale, dobře, ale to je to, trošku na to, trošku to byla jiná. <laughs> Trošku to byla jiná Takže, ta. Takže tady. Tak. Děkuji, děkuji moc. Já to rád přestu, mě to zajímá. To je, to je hodně obrazový a na základě této publikace poznáte, proč tam ty měřítka nebyly. Ale a měl se pravdu, skutečně, ano. Já proto... se tím zabejvám. Ja, jasně. Jo, jo, jo, jo, 20 jo. nanometrů dneska paměti, no kdo ví, co to je. Tady ho mám v kapse. Tak já bych možná děkla další debatu, pardon, že vás přerušuju už, už po konci našeho oficiálního programu. Já tedy nejprve moc děkuji panu docentu Františku Vejdovi za skvělé vystoupení a spoustu krásných fotek. Děkujeme moc. Taky Děkuji. Ještě prosím vás poslední věc, ale hrozně bych chtěl, abyste to nebrali jako reklamu, protože to reklama není, ale kdybyste se něco chtěli vědět o české vědě a českých věcí, tak je úžasná knížka od Silvy Daničkové. Kdyby vám to jméno připadalo uh, povědomí, tak je to bývalá, před mnoha lety to byla herečka, která hrála třeba ve filmu Florence 1330 a taky byla známá přátelstvím s Jiřím Šlitrem A ona dneska pracuje pro Akademii věd a udělala rozhovor, já nevím, jestli teď je to 40 nebo 60 vědců, uh, který zajímavě vybrala, ale je to takový vzorek do mysli, a takový kuchařky těch věců, je to opravdu zajímavé čtení. Je to velmi populární kniha, teď je druhý vydání, tak kdybyste si chtěli to někde třeba v kinovně přečíst, takhle jsem to myslel. Tak a ještě když jsme u těch rozhovorů, tak doplním, že na našich webových stránkách sciencecafe.cz najdete také rozhovor s panem docentem, takže pokud vás zajímají ještě nějaké další otázky, tak je tam myslím spousta zajímavých informací. Pozvánku na to nadcházející Science Cafe, které bude zase v září, tak tu už jsem zmiňovala. Ještě dodám, že pokud tady se vám večer líbil, tak tady máme baňku na dobrovolné vstupné a předem děkujeme za všechny příspěvky. A protože vlastně teď uzavíráme první pololetí roku a, a uvidíme se zase až na podzim, tak mi dovolte ještě jednou poděkovat našim partnerům, nadačnímu fondu Karla Janečka, společnostem Lucky Lab, Horton International, nakladatelství Akademia, týmu kavárny Potrva a i samozřejmě našim multimediálním partnerům a kolegům Josefu Kačírkovi z Českého rozhlasu Leonardo a Vojtovi Cimlovi z Meta TV a Kromě těch výstupů z toho dnešního Science cafe zmíním ještě jeden, a sice, že z dnešního večera vznikne panoramatická fotografie, respektive již vznikla, je to tak, kterou pořídil kolega Honza Vršinský, který také působil v našem týmu Science cafe, takže na našich webových stránkách nebo na našem Facebooku určitě na ní bude odkaz, je to zase trošku jiná fotografická technika, takže pokud jsou mezi vámi milovníci fotografii, jakože ano, tak budete mít možnost se podívat zase na něco trošku jiného. Tak já děkuji moc všem za spolupráci, vám děkuji za to, že jste přišli i přes ten fotbalový večer, pokud nevíte, tak zápas dopadl 2-1 a, a, a ano, ano pro nás, ano, to je důležitá věc, ale tak, tak to bych ani nezmiňovala, kdyby to snad bylo jinak a přeji vám hezký zbytek večera a na viděnou září.